Jó estét kívánunk! Hát igen, súlyos és komor témával kezdjük, és annál még súlyosabb és még komorabb témával folytatjuk. Robinak van egy ilyen fixa ideája, hogy újra alakul a KGST és a Varsúlyi Szerződés. Én még éltem abban az időben, amikor ez valós dolog volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy barátom és kollégám mit hoz ki belőle. Sőt, hát nem pusztán újra alakult, amire nem gondoltunk. Sőt, 89-ben, amikor megdőlt a keleti blokk, akkor úgy gondoltuk, hogy ez, ez nem struktúrálódik újra, ez nem szerveződik újra, ez nem, ez, ez nem tér vissza. De amint tudjuk... A történelemben mindig csak az történik, ami már megtörtént. Tehát mindig de az ismétlődik, de sosem úgy. De sosem pont úgy. Mit Tehát mit mindig Marx... az van, hogy a, a, a, mindig, amit, <gül> amit várunk, az vagy ugyanaz, vagy valami teljesen más. De de vele... És de... ez a kettő, ez mindig mellélövés, mert sosem ugyanaz, de sosem teljesen más. Marx azt mondta, hogy másodszor komédiaként. E, figyelj, egyébként ugyanaz nem lehet... Tudod, beszéltünk erről, az ismétlődés elv. Mm. Tehát nem ismétlődhet meg ugyanaz. ugyanaz nem dolog, lehet. Folyamatos per izébe élnénk deja vu Ugyanaz nem lehet, de teljesen más sem lehet. Teljesen más sem. Tehát mindig ö, ugyanaz, de mindig kicsit másképp. A fundamentális lényege az állandó, azonos és átöröklődik. A formai jegyei azok változékonyak. És ezért aztán a felületes szemlélő számára a történet változó, változékony. A, a, a lényeget vizsgálva azonban ö, már jól megmutatkoznak az ismétlődések, a mintázatok, amelyeket fel lehet ismerni. Nem is gondoltam volna egyébként, hogy ilyen kvázi elme filozófiai okfejtés jön ki a varsói szerződés témájából, de, de értem. Hát, jó. Hogy a, a, varsói, a varsói szerződés és a kgst nem csak pusztán, hogy újra szerveződött, de mára szélesebb körű, és, és legalábbis a régi hatalmával bír. Legalábbis a régi tekintéjével bír. És hát olyan országokat is meghódított a Varsói Szerződés és a KGST. Lazább formája, lazább struktúrája, amelyek de a 80-as években vagy a 70-es években esély sem mutatkozott. Elképzelése sem volt senkinek erre vonatkozóan. Egy hipotézis sem volt erre vonatkozóan. Na, például mi? Például Brazília. Ja? Például Törökország. Egyesült például, államok, az például egyesült államok A belépet, a fehérház. nevezük úgy, hogy a fehérház. <gül> nem, az, nem az egyesült, egyesült államok, ég. tehát az egyesült államok, ott azért a hatalom eléggé megvan osztva ahhoz, hogy ezt így ki lehessen jelenteni, túlságosan is, hogy ezt ki lehessen Az oroszok a vannak. Izrael. Uh -huh. Az oroszok is, Ugye értjük, hogy ez az illiberális tömb a Fülöpszigetekkel Brazíliával, a fehérházzal, izrael Török Izraellel, Törökországgal, nyugati pártokkal. Jó, jó, jó, olaszországban ellenzékben van, de a legerősebb ellenzéki párt. Nemrég még kormányom volt. Magyarországgal, Lengyelországgal, Oroszországgal és Kínával. Tehát ez az illiberális tömb. Ez az újra szerveződött varsói szerződés és KGST. Alig, ha véletlen Kína és Oroszország vezető szerepe benne. Innen jól felismerhető. Illiberális, ez mit jelent? Megint csak egy egy sajátosan értelmezett nem nyugati demokrácia felfogása. Nem utaláz. nyugati. Ez, igen, nem igen. Nyugati. Az illiberális demokrácia az azt jelenti, hogy hát nem demokrácia. Ők persze úgy hívják, hogy demokrácia... De nem liberális demokrácia. Bocsás, meg volt ilyen, hogy népi demokrácia. Igen, de ez egy eufemizmus volt, ez olyan volt, mint az igazságminisztérium, ahol a hazugságokat gyártják. A népi, a népi az egy fosztóképző volt. Igen. Net... Népszabadság, nem szabadság. Népi demokrácia, nem demokrácia. Népgazdaság, nem gazdaság. Népstadion, hát a... nem stadion. <laughs> Mondjuk ez az egy, ami nem igaz, de... Népköztársaság nem köztársaság. Igen, igen, igen. Jaj, jaj, ja, ja. Pontosan. Igen. Na, és szerinted az újra szerveződött, viszont figyelj, én egész másra gondoltam, én azt hittem csak, hogy Oroszország európai térfoglalására gondolsz, mert kivételesen ez egy... ezt a témát most nem osztotta meg velem előzőleg. És, és, és azt hittem, hogy ezt a közép-kelet-európai térfoglalást fogod nem, fölhozni. Ez egy, ez egy új de, viszont rossz, de rossz akkor a metafora. Akkor nem KGST, meg, meg varsói szerződés, mert az csak Oroszországra, meg annak európai tartományaira, meg hódítmányaira, tehát ránk vonatkozott, a puffer államokra. akkor, akkor, de az, az úgy nem volt benne, az külsős volt ebben. Tehát nem volt a varsói szerződés szerződtetett tagja, úgy tudom kereskedett, meg ott volt orosz atomfegyverek. Jó, a KGST-nek De facto, A KGST-nek, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, igazából, ez igazából azt mondanám, hogy a, a szocialista világrendszert mondott -e, nem konkrétan a KGST-t, meg a Varsói szerződést. De a KGST, meg a Varsói szerződést. a büdös életben nem volt tagja, sőt, hát tudod, sokáig fasírtban voltak igen, a Szovjetunióval, igen, val, igen. mert a Szovjetunió elárulta azt a jó kis tiszta sztálini szocializmust, Kína meg még izé megtartotta. Tudod egyébként, hogy az öreg Molotov mit mondott Stálin lányának? Apád egy zseni volt. Itt már minden romlik, és minden korrupt, de a kínaiak, ők még őrzik a lángot fanatikus faszbaznak a saját családját, mert a feleséget is deportálták. Szovjet külügyminiszter. Az jó világ volt, az mi? Hát örülhettél, amikor Apád egy lángelme volt. Érted, mondja a Sztálin lánya 60-as években. Szóval, hogy... Itt nem, itt nem a kölcsönös gazdasági segítség és a katonai szövetség szerveződik újra. Hanem a nyugat hanem, a, hanem, a nem, hanem, a, hanem egy nemzetközi pólus szervezi magát újra. Egy nemzetközi tömb. Igen. igen egy igen. egy, Értem, egy államvezetési és társadalomszervezési. szervezési elv. A, elv és alternatíva a nyugattal szemben. Szervezi magát újra. Akkor egy picit idézzük fel az, az, az előzőt, tehát a Szovjetuniót. Hogy, hogy, hogy annak milyen szövetségesei voltak, meg, meg, meg miket csinált. Ugye? Tehát a szovjet, a, a szer, tehát amiből kiindultunk, a KGST és a Varsói szerződés, tehát a, a, az Európai, nem, akkor még nem volt Európai Unió, a közös piacsal szemben állt gazdasági tömként a KGST, és a NATO-val szemben állt a Varsói szerződés. Uh -huh. Ez volt a párhuzama. Mm. és 50-es években alakult a, a, a varsói szerződés mm. 50-es évek elején a nagy Imre onnan lépett ki azt már elfelejtettem, hogy a KGST így papíron, mikor alakult. Tehát nyilván már 45-ben megvolt az, hogy az oroszok itt izé pénzeltek mindent, és a, a nyugati segély, a marsal segélyt nem engedték be Kelet-Európába. Tehát ez volt az előzményed, de hogy konkrétan maga a KGST, mikor azt már elfelejtettem, földrajzból tanultam általános iskolában, de már elfelejtettem. Szóval, de ezen kívül azért a Szovjetuniónak volt akár máshol érdekszférái, tehát ben volt Afrikába keményen, tehát mint a Etiópia, meg ez, tehát mindenhol, ahol ilyen, ilyen gyarmatosítók elleni népi demokratikus felkelés volt, akkor ott megjelentek a szovjetek, és akkor... Mondták, és garantálták, hogy, hogy a felkelés hogy... nyomán bontakozzék ki a permanens forradalom, ami aztán elgyűrűzik nagyon-nagyon hamar, akár hetek alatt egészen a bolsevizmusig. Így van, így van. Ez hol sikerült nekik? Hol siker volt, hol nem sikerült. Tehát az adott afrikai ország elment inkább egy olyan nacionalista diktatúrába, ami a nyugattal szövetkezett. Vagy hát itt, ez ne... a két alternatíva volt. Hát vagy, egy, vagy, vagy, egy harmadik, egy, vagy egy fehér fasizmus, vagy, vagy egy, egy vörös fasizmus. De volt egy, harmadik, volt egy harmadik, ott volt Egyiptom. A Aszoháni Gát, a, hogy Nasser. A Nasser időszak. Ez meg szadat előtt volt. Na most a Nasser, az jobba volt a ruszkikkal. Az ottani beruházásokat segítették a szovjetek, szovjet tanácsadók is voltak az országban, ugyanakkor Nasser mégsem csatlakozott a szocialista államok közösségéhez, hanem Indiával együtt vezetője lett az úgynevezett el nem kötelezett országok mozgalmának, ami a harmadik világ, nagyon sok országát így, így, így magába foglalta. Tudod, igen, ez de itt se ilyen vagyunk, volt. ott se vagy, Ausztria. Is, igen. Itt se vagyunk, ott se Finnország itt se vagyunk. Az ott se el nem vagyunk. kötelezettség, az a semlegességnek volt egy gyengébb foka. Ja, ja, nem ja. vagy semleges, de el nem kötelezett vagy. Ez, az el nem kötelezett az inkább azt jelenti, hogy mindkét nagy kötődsz, a semleges az inkább azt jelenti, hogy egyikhez sem. Svájc semleges volt. Abszolút. Ausztria el nem kötelezett. Így van, így van. A... Ausztria az el nem kötelezettségével fizetett a vörös hadseregnek azért, hogy kivonult. A vörös hadseregnek pedig hát értelemszerűen ez az el nem kötelezettség, másrészt pedig az, hogy az amerikai hadsereg meg Ausztriának a nyugati feléről vonult ki. 50-55-ben mentek csak ki az oroszok? Mizzé Ausztria nyugati, keleti feléből, ha jól tudom? sokáig ott voltak, nem tudom pontosan. De... Minden, esetre, minden esetre az osztrákok, azok. 53, az nem tudom, stalin előadták, előadták magukat el nem kötelezetnek, nem, nem, nem léptek be az európai gazdasági közösségbe ezért, nem léptek be a NATO-ba, viszont, viszont természetesen ez az el nem kötelezettség ez azt jelentette, hogy hát ez egy. Ez egy nyugatos ország, akárhogy is. Ez, ez, nem jelent, ez, ez nem jelentett gazdasági vagy katonai értelemben vett nyugathoz tartozást, de a, de a szabad piacot jelentette, a szabad tájékoztatást jelentette, és hogyha ez a kettő, meg, kettő teljesül, tehát a, a szabad piac meg a, meg a szabad kommunikáció, akkor az tulajdonképpen egy nyugatos ország. Svédország dettó. Igen, ilyen Tudod, volt. De, Svédország, de Svédország semleges volt. Semleges, mint Svájc, de, de hosszan tartó, már a háború előttről származó permanens szociáldemokrata vezetéssel. Érted? Tehát egy, egy ilyen értemben balosnak számítottam. És visszatérve a harmadik világ úgynevezett el nem kötelezett országaira, azért a nyugati héják folyamatosan hangsúlyozták azt, vagy hangoztatták, hogy azért az, az, az ugyan nem olyan kötőzött, azért, azért a, a ruszkik ott vannak mögötte, tudod. A ruszkik ott vannak mögötte, és valóban egyébként jó szovjet sajtójuk volt. Az indiai meg, mit tudom, egyiptomi, meg, meg ezeknek a, ezeknek a rezsimeknek, akik ugyan nem voltak kommunista rezsimek, de tudod, úgy, úgy, úgy, úgy kacsingattak, meg úgy a béke, az egyetemes világ béke, tudod, békeharc, tehát ez, ez, ennek az örve alatt ment a, a szovjet kulturális terjeszkedés. A szovjetek kulturális terjeszkedése volt a nyugattal szemben. De azt kéne megint. Ja, és Latin-Amerika, bocs, mert mondod, hogy Brazília sose Oké, okay, nem. De és Chile, Kuba, érted, Latin-Amerikában ben voltak a ruszkék, ilyen-olyan-amolyan formában. Nikaragua. Nikaragua é, bezony. Igen. De de hogy, hogy történt az? Az, hogy képződött, hogy ez a, ez a keleti blokk, ami a, a jobb oldal körében, ugye általában, Mondjuk Magyarországon, ezt mi tapintani tudjuk. Hát nem volt nagyon népszerű. Gyűlöletes volt. Már mi? A keleti blokk. KGST Magyarországon? Varsói szerződés. Mikor? A jobboldal körében. Hát ja, a Jaj, bocs, tehát a rendszerváltás utána Előtről viszélsz. beszélek. Előtről. A kádárkorszakról? Aha. A jobboldal, jobb oldal, a jobboldali érzelmű emberek. De hol voltak itt jobboldali érzelmű emberek, baszkék? Tehát akkor ezek, ezek 89-ben képződtek meg? Így van. Jó. Öregek, néhány öreg hortist. Én ismertem ilyet. Jó, az egyik volt a nevelőm. De, de, de nem voltak. Bazd meg. Hát az ország jó. 99 százalék a kádárista. De ez volt. az érdekes, hogy ez... Meggyőződéses a kádárista. A kérdés az, hogy akkor e, hogy ez hogy fordult meg? Vagy nem fordult hát... meg? Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a fennálló rezsimnek mindig is ilyen erős volt a bázis. A kádár idején is, horti idején is, Ferenc József idején is. Mária Terézia pontosan, is. Pontosan, és akkor aki meg, akinek nem tetszett, az hőzöngő, zavartkeltő, a, a, a, a rend ellen Mert, van. Az, ez az érdekes. Hogy Felforgató. Ez igen, hogy ez szóval. a fordulat hogy állt be? Tehát, ugye, a történelem még nem lépett ki a maga kerékvágásából tíz évvel ezelőtt, 2009-ben, vagy 2008-ban, amikor Gyurcsány Ferenc lépte nyomon két-három havonta találkozott Putinnal. Csak 2007-ben három Putyin-Gyurcsány találkozó volt. Okay. És Orbán Viktor pedig arról szónokolt, hogy a, a szabadság az nyugatról jön, a zsarnokság meg keletről. Okay. Itt ez, itt ez okay. a képlet. Na most eltelt tíz év, és ezek szerepet cseréltek. Így van. És most Orbán Viktor az, aki paksról szerződik Putinnal. És találkozgat. Igen, és Gyurcsány Ferenc meg a felesége azok, akik Európával kampányolnak, az európai szabadságot hordozzák és testesítik meg. De ez a két figura szerepet cserélt. De a táborok... Akár ki is sorsolhatták volna egymás között, tudod? Most te vagy a putyinista, most én a nyugatos, most te de vagy nem, a nyugatos. De, most hogy, én a de nem, hogy itt arról van szó. lejárt, itt, most szerepet cserélünk. Itt be. arról van szó, hogy aki éppen hatalmon van, érdekes módon, az a putyinista, aki megellenzékben van, érdekes módon, az a nyugatos. Tehát ez úgy van, hogy ha <síns> <síns> hatalmon vagy, akkor be akarsz rendezkedni, akkor biztosítani akarod a magad hatalmát, stabilizálni, már pedig ezt történelmileg mindig is az orosz szuronyokra támaszkodva lehetett berendezni. De ez a mindig is ez egy hülyeség volt, az itt egy derék harmadik birodalom, meg, na hát, érted? Nézd, nem nézd orosz helyzet, szuronyok voltak. Nézd, volt a, a helyzet az, hogy a Ferenc József az az orosz szuronyokra támaszkodva tudta berendezni a rendszerét. Visszahúzítani a... Igen, berendezni, igen, igen. Igen, az orosz szuronyokra bizony. És hát Kádár János Kumbélának is. Kumbélának nem sikerült, és hát Kádár, nem, tud, nem tudott rendszer szervezni. <gül> és hát Kádár János is az orosz szuronyokra támaszkodva úgy tudta igen. a saját rendszerét megszilárdítani. Ha, volt egy kis német közjáték. Na, a, a, na most a képlet az úgy néz ki, hogy, ö, ö, hogy ö, Orbán Viktor most hatalmon ugyanezt a, ugyanezt a receptet próbálja megvalósítani. Tehát ugyanúgy a keleti orientáció, itt a keleti orientáció az nem a jobb oldalhoz vagy a bal oldalhoz tartozik, hanem a hatalomhoz, és, a, és az államszervezéshez, és a berendezkedéshez, meg a, meg a monolit tömb megkép, megképzéséhez tartozik A keleti orientáció és a Putyinnal való jó viszony. De mégse vagyunk kelet, és sose voltunk. Na érted? De egy furcsa átmeneti állapot. Figyelj, ez, ez egy nagyon kompországnak nevezték Magyarországot, tudod. Én ez, ez, ezt hallani, de... ez, ez egy furcsa, furcsa, furcsa állapot. Ez egy furcsa állapot. Figyelj, nyugat nélkül sem voltunk meg, kelet nélkül sem voltunk meg. Nyugat széle, ami, ami, amire kellett nagy a hatás hatás, Igen, de valahogy a nyugatosság az mindig az eszme világothatja át a keleti orientáció, meg mindig a pragmatizmust. Hát a, a pragmához tartozik a kelet, a keleti orientáció, és a és a szellem szellemi útkereséshez, meg a, útkeresé, a szellemi feltöltődéshez. Meg a divat, hez, a hez, meg ad... a divat építészet. Igen, Azért ezt... Bejött a barok. De szerintem a divat is tartozik. De a divat a is ide Pesten. tartozik, az is egy szellemi hatás. Ja, Tehát a szellemi hatásokat, ja, ja, ja, ja. szellemi hatásokat nyugatról vesszük kölcsön, a, a, a, a, a rendszert támasztó szuronyokat meg keletről vesszük kölcsön meg a politizáló stílust. A politikai stílust. A hatalomnak a... Az A hatalomnak... Ez, ez így túl szűk. Nem, nem, nem Nincs kifogásom ellene, mert így van. A hatalom... Minek lehetne ezt mondani? Nem stílusát, nem, keresem a jó szót, a hatalomhoz való viszonyt. Egy, egyrészt az alatvalóknak a hatalomhoz való viszonyát, másrészt a hatalomnak, a társadalomhoz meg önmagához való viszonyát, abban nagyon sok a kelet elem. Igen. Igen. Tehát arról van szó, hogy, a, hogy a, a keleti orientáció a hatalomhoz tartozik, a nyugati orientáció meg az ellenzékhez. A nyugati orientáció, ha úgy tetszik, a jövőhöz tartozik, a keleti orientáció a jelenhez. Tehát aki a jelen uralja, az mindig keletre néz, aki a jövővel tervez, az mindig nyugatra. Ez Magyarország. Na, és hogy van ez a többi KGST tagállammal? <gül> Most a mai KGST-ről beszélek. Hát metaforikusan. Magyarországról hát, például, hogy barátunk. Van egy, van egy csomó olyan ország, amelyik hát tulajdonképpen. 50 éve úgy hívták ezeket az országokat, hogy fejlődő országok. Ez, a, ez, a, ez az a, az orveli eufemizmus, ami mindig önmaga ellentétét jelenti. Igen. Tehát a, nem fejlődik, a fejletlen és a nem fejlődő, ország. egyáltalán sehova nem fejlődő országokat nevezték fejlődő országoknak. Bizonyos értelemben egyébként. Hiszen én nem akarjuk megsérteni őket azzal, hogy fejletlenek, hiszen még megsértődnének, hiszen fejletlenek, magukra ismernének abban, ahogyan megnevezzük őket. Tehát azt mondjuk, hogy ők fejlődőek, hiszen nem fejlődnek sehova. Én azért megvédném a fejlődő szót nyelvészeti szempontból. A fejlődő, a fejlődő az azt jelenti, fejlődő, hogy van mi? hova. A, ugye? Fejl... a, a fejlődő Várj. a fejlődő azt jelenti, hogy nem fejlett. Hmm. Mert még fejlődik. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, Há, hogy a nyugati országok már nem fejlődnek. Azok a fejlett országok, akik azért ugye fejlődnek, eljutottak, de már eleve fejlettek. Ők eljutottak a... Igen. Nem arról van szó, hogy nehezebben tudjuk őket kizsákmányolni, az ásványkincseiket, Ég. meg, a, meg a, a, a tanult, egyetemet végzett munkárejüket elszívni, hogyha mi őket suttyó favellatöltelékeknek hívjuk. Ezért úgy hívjuk őket, hogy fejlődő régió. Uh -huh. És a, mivel, hogy annyira fejlődik, gyorsan leszívjuk az agyatróluk, meg, meg az ásványkincset, ne fejlődjön olyan szédítő ütemben. Uh -huh. Hogy esetleg az ott élők elszédüljenek a van, bárjá, van hova fejlődniük. Van Bőven. hova fejlődniük. Tudod, volt ez a dupla. Az őskorból az ókorba. De. Például. Egyébként ez nem is annyira vicces. Tehát uh -huh. Közép-Afrika. Érted? Ott a ősk, ott rendes őskor jár, nem ókori, nem ókori. Nem jutottak el a asszírokig. Tényleg? Bár Zimbabéve találtak. de sok vannak a... ilyen régészeti cuccok, tehát ott volt egy fejlettebb állam alakulat, csak nem tudni, hogy mitől omlott össze. Uh -huh. Na. Sok tekintetben Látom, a, a, a, a prekolumbián asztékokig se jutottak el. Sok tekintetben. Uh -huh. igen, igen, de mondom Zimbabbe kivételével. Uh -huh. Egyébként itt Mugabét meg lehetne említeni, itt ott meghalt Mugabe 94 uh -huh. évesen. A zsarnokok miért élnek ilyen kurva hosszú ideig? Na most, most tudod, mi az érdekes mugabe Hogy van ez a tip, egy ideáltipikus figuráról beszélünk. Ő, a gyarmatosítók, az elnyomók, az imperialisták elleni mozgalomnak a sokat szenvedett harcosa tudod, aki vállalva mindent, és, és gerillaként, és ezért hatalomra jut, és egy geci szemét zsarnok lesz. Tehát ez a klasszikus. És Zimbabwe, a régi Rodézia, Ször uh, Sessy Rhodes, brit uh, gyarmatosító nevéről kapta az ország az eredeti nevét, Rhodézia. Uh, ősi nevén Zimbabwe, tehát erről a bizonyos középkori királyságról nevezték újra az afrikai nacionalisták ezt a mugabe diktatúrát. És, uh, és ott mi történt? Elüldözik a fehéreket, tehát fehér elleni rassziz, fehérek elleni rasszizmus, uh, vérfürdők, ellenzékbe börtönzése ősi szép afrikai hagyományok illiberális felújítása, mint például a boszorkány hitett törvénybe foglalták. Boszorkányokat meg lehetett ott izé, nem, ölni meg, meg egyébek jog, jogszerűen. Ö, tulajdonképpen köny könyves Kálmán király elé kell visszanyúlunk fontosan, a történelemben, hogy megtaláljuk az ezt ősi a... szép hagyományokat, Igen. amit azok a roha gyarmatosítókért érted, ott elvettek tőlük. Mert erőszakkal civilizálták őket. Na most a másik, hogy, hogy az ilyen figurákért, mint Mugabe, annyira tudott lelkesedni egy időbe az ilyen, ilyen nyugati balos intellektuel közek. Tudod, ez a, ezek az ilyen széprélek kékharisnyák, mint Susan Szontág, meg egyebek. Most Mugabeért speciál nem tudom, de ezért a típusért, tudod. Mindenki oké és faszaki antiimperialista. Ehet az embert is, bazd meg. Érted? De antiimperialista, harcolunk együtt a vizékkel. De tudod, érdekes, érdekes ez a jelszó is, ez az antiimperializmus. Eleve, ugye ezt a keleti blok használta rendszeresen az imperializmust, mint egy úgymond a Nyugati nagyhatalmi kapitalizmusnak a szinonímájaként. Pedig hát az imperializmus. Az, pedig hát az imperializmus az valójában birodalmi politikát jelent. Na most, hogyha a keleti blokk, meg Oroszország nem volt birodalom, vagy a Arna... Szovjetunió nem volt birodalom, akkor mi a birodalom? Tehát, hogy ők magyarázzák azt, hogy imperializmus. Hát ő, ők maguk is az imperializmus, magukra ezt hogy nem alkalmazták? A szocializmus volt, szabad, autonóm embereknek a természetes szövetsége, a, a, a, nép, a nép, a felvilágosult és fejlett nép demokráciája. 1917 októberétől az emberiségnek véget ért az újkor, és beléptünk a legújabb korba, amit a szocializmus fémjelez, amely majd kommunizmusá igen, igen, szabad emberek szerveződése. az állam, Ja. és mindenki szabad lesz, és Vagy... mindenki Arisztotelész lesz, és Leonardo da Vinci. Vagy... Ez konkrétan Trotsky megfogalmazta. Tényleg, a szocializmusban mindenki Arisztotelész lesz, és Leonardo da Vinci. Vagy kulág. Hát, hát jó? Na, hát, igen, igen, igen. Nem mindenki van. alkalmas Arisztotelésznek, meg Leonardo na, na, da Vinci. Ilyeneket feldolgozzuk. Felám. Na figyelj, lényeg az, hogy egyébként teljesen imperialista volt a Szovjetunió. Még a nyelvezetében... Hát annyira imperialista várjál, volt... Még a nyelvezetében hogy, is egyébként az, hogy... Felosztotta Lengyelországot, meg a Baltikumot a náci-német országgal a háború előtt néhány évvel. De az csak egy... No, az csak Stratégiai... jó, mi az imperializmus, ha nem ez? Hát, ja, ja, ja. Na azt akartam mondani, hogy igazából, hogy hogyha belegondolsz mélyebben, mi volt az az ideológia, amivel gyarmatosítottak. Kezdetben a spanyolok és a portugálok a keresztény hittérítéssel. Ugye az volt az ürügy, hogy kizsákmányolják az új világot, és leírtsanak mindenkit, akit le lehet. Meg vigyék a rabszolgákat, mert azoknak nincs lelkük, stb. Tehát ez magyarázta meg a gazdasági, meg, meg, meg hatalmi vizeket dolgokat. A a később, a felvilágosodás után, a klasszikus gyarmatosításnak az volt a, a, az ideológiája, hogy a vadakhoz elvisszük a civilizációt. Ez magyarázta meg, hogy le lehet igázni az egész világot, ki lehet írtani 10 millió embert a belga kongóba, elvisszük oda a civilizációt. A Szovjetunió ezt a narratívát folytatta. Elvisszük a szocializmust, elvisszük a modernizációt, a fejlettséget, Érted? Mi is ugyanezt csinálta, kimosdassuk a vadakat. Ennek, kimosdatsuk a vadakat. Ennek volt egy történelmi előképe. Mert ahogyan ő, ő, 1917 októberét Lenin 1789-es francia forradalomnak a képére, a kép mására konstruálta meg, olyan módon ezt a felszabadítási ideológiát, tehát ezt a ezt, a, ö, ezt, ezt, a, a, ezt, a, ezt az a ide, ide, ideológiai messianizmust, igen. kvázi a forradalom exportját, ezt egyszer a történelemben valaki, és pedig Napóleon már végrehajtotta. Így van, pontosan. Tehát valójában ez az ideológia napóleoni forradal, forradalmi exportra nyúlt vissza ideológiai üzemanyagként. Igen, ugye? igen, igen, Úgy, igen. Ők valójában ugyanazt hajtják végre. Igen. Csak hogy amíg az egyik esetben ott volt egy, egy polgári törvénykönyv. Tehát volt tartalma annak, hogy amit a napoleoni hadsereg meghódított, ott bevezette a polgári jogot. Amit aztán természetesen a, az ellenforradalom forradalom győzelme után eltöröltek, de végleg már nem sikerült el. Tehát, amikor aztán újra meg újra kilobbantak a, a forradalmak Európa szerte, 20-as, 30-as, meg az 1848-as forradalmi hullám során már ezt állították vissza. A napóleoni jogot. Na most, itt mi volt a tartalma ennek? Már a zsarnokságon kívül. De hogy az egyik esetben a szabadság volt, a, a szabadság exportja az A szocializmus meg. a fejlettebb társadalom. Valójában a tervgazdálkodás és a parancsúralom. Tervgazdálkodás, parancsúralom, de vele egy bizonyos fajta modernizáció azért együtt járt. Ahogy a gyarmatosítással is tudod, azért építettek kórházat, iskolát, de el kellett menni a gyerekeknek. De azt hiszem, hogy ennek a ennek A blok... a Stálin képe, vagy de a Lóna a képe. Ennek érted? a blokknak ez a, ez a <gül> nagy tragédiája, hogy a modernizációt azt a vörösök hajtották végre rajta. Nem pusztán Magyarországon, nem egy sokkal inkább Oroszországon. Nekünk bolsevik modernizáció jutott. A feudalizmusból a bolsevikok vakartak ki minket. Igen. És vittek vissza a feudalizmus elé. Ugyanis amit kommunizmusnak neveztek, annak van egyébként egy rendes terminus technikusa, amit pont egy marxista, marxista történész és sinológus talált ki, Tőkei Ferenc, ezt úgy hívják, hogy ázsiai termelési mód. Az ázsiai termelési mód az, az a nemhogy a feudalizmus, hanem még az rabszolgatartó gazdasági társadalmi szisztéma előtti. Tehát ide tartoznak a prekolumbián civilizációk, ide tartozik Egyiptom, az ókori de tartozik bizonyos mértékben még Bizánc is, meg az Oszmán-Török Birodalom, Kína, India mindenképpen. Az ázsiai termelési mód azt jelenti, hogy nem a tulajdona meghatározó, hanem az állami tulajdon. Tehát minden az uralkodó kezébe van, ami azt jelenti, hogy nem az ő személyes tulajdona, hanem az állami. Minden az állami, és van egy kivételezett hivatalnok réteg, ami, ami irányítja az állandó újraelosztást és ehhez hatalmas izék, érted, ilyen, ilyen gigantikus szertartások, közös ünneplések, az Isten királynak az ünneplése, és a, a, ilyen ceremóniák tartoznak, tehát magyar, érted meg ilyen nagy közös vállalkozások, piramis építés, kínai nagyfalépítése építése, abszolút a sztálinizmus, érted? Na ide tulajdonképpen, amit mi szocializmusnak vagy kommunizmusnak nevezünk, némileg hibásan, az nem más, mint egy modernizált ázsiai termelési mód. Na most, amikor ö, ö, mi arról beszélünk, hogy a keleti blokk újra szervezte magát illiberális tömbként, akkor nem erről beszélünk, amiről most én az előbb. Akkor ö, ha itt az illiberalizmusnak bármelyik híve, már pedig ebben az országban azért vannak szép számmal, itt lenne, és erre reagálna, kézzel lábbal kapálózna ez ellen az értelmezés ellen. Hát azért, tagadná, mert... tagadná, hogy a mai Oroszországnak, a Szovjet-Oroszországhoz bármi köze lenne, hogy a mai Kínának, a 30 évvel ezelőtti Kínához, a Tiananmen térrel bármi köze lenne, hogy, hogy egyáltalán ez, a, ez az illiberális tömb ez egyáltalán létezik, hogy... hogy ö, ö, Együvé tartozna Netanyahu, Bol Bolsonaro, meg Rodi Duterte. De, hogy tagadná, az alapja alapjaiban tagadná ezt. És miért telszi? Hát talán mert szégyelli? Na, ennyire naiv választ, Robikám. Na hát akkor egy politikai pályára lépett embertől nem ezt vártam el. hogyha ennél, ennél, dör, ennél dörzsöltebb és romlottad. Még a Berki Krisztián se szégyelli, bazd meg, nem, hogy az illiberalizmus izét cápái meg, keselyűi. Na most, uh, szégyelli, bazd meg. Szégy, lo, az a kérdés, hogyha nem lennék ilyen naív. <gül> Vajon én, lenne -e értelme belépni a politikába? Eh, Ebben nem menjünk inkább bele. Hát lenne igen. Eh. Hisz Berki Christian maga is belépett a politikába. A só inkább, de mindegy. Bár, kettő az. Jó. Na, hunnyunk szemet ezek fölött a dolgokat. Na, fölött de akkor magyarásra megjegy folyamánik. szíves, hogy miért tagadná. Én kérdeztem, tehát de csak nem fogadtam de el nem a választ. De nem tetszett a Na, igen. Áll, jobban. Bár, Az egyik nyilvánvaló, hogy a kötelező antibolsevista ideológiai uh, fundamentum miatt... Miért kötelező? Na ez az. Tényleg, miért kötelező, baszki? Miért kötelező? Miért, miért van ezeknek fehér ideológiájuk? Miért nem vállalják fel a vöröset? Hát igen. Meg tudod, az, az illiberalizmusnak vannak nyugati hagyományai is, vagy hát, hogy is mondjam, a, a liberalizmus nem a tagadásának legendosz. vannak nyugati hagyományai Az is. Az Ezek a reakciós ideológiák. Hát azért ezek léteztek nyugaton is. Ezekhez tartozónak vallják magukat? Vajon? Hát talán a hutgergei meg a Géfodor Gábor igen, de ha elmennénk Kínában, Kínában mondjuk J Jün elvtárstól megkérdeznénk ugyanezt, alig ha mondaná. Ön, alig, ön Marx igen. vagy Vilmos császár hívja. Igen, vagy mondjuk megkérdeznék Elf társat arról, hogy ő esetleg mondjuk inkább nincsétől gondol, gondolatiságát tekintve Nietzsé-től, vagy Julius Evolától eredezteti a saját gondolatiságát, alig, hanem visszautasítaná, és a pofánkba röhögne. Nem, nem, nem, nem a pofánkba rög, nem mehetnénk a munkatáborba. Az átnevelő táborba baszkám. Izé, összezárnának minket a izékkel, újgurokkal, meg tibetiekkel. Na, ez lenne. Szóval, a szóval hogy miért, miért, miért szégyellik ennyire? Ja nem, bocsánat, ideológiai... nem szégyellik. Na, és akkor eljutottunk hát, egy, egy nehéz pontig, hogy ez a bizonyos új KGST-nek nevezett, viccesen új KGST-nek nevezett, akármi. Ez uh, új Varsói szerződésnek, tehát ez az illiberális. Tudod, mit nevezünk illiberális internacionálénak? Az sokkal jobb metafora. Az ötödik inter nem azok a trockis, a hatodik internacionálé, az meg. Vágod? A negyedik volt a komintern, Hogy is volt? -e? Na mindegy. Tehát ez a izé, valahanyadik internacionálé. Tehát a nyugatellenes illiberális internacionálé. Viszont nincs közös ideológia. Egymással homlok egyenest ellenkező ideológiák vannak. Ér? Tehát tradicionalizmustól, meg izé, keresztény nemzetiességtől kínai marxizmus. hogy valójában nem arról van szó, hogy ideológia mentesített az egész? Ahogyan maga a bolsevizmus is ideológia mentesített volt, mert a lózungok szintjén, persze volt ideológiája. mert megfogalmazta a maga ideológiáit a vörös zászlókon és transzparenseken. De ténylegesen az ideológiája nem volt egyéb, mint maga a hatalom. A nyers hatalom. Ahogyan az George Orwell az 1984 című tézisregényében szépen levezette. Itt Valójában a, hatalo a hatalom ideológiája a hatalom, és nem több. Na most, hogyha ez így volt, már pedig így volt, Vajon mi egyébhez térnek vissza, mint ehhez. A hatalomnak az önmagáért valóságához, a hatalomhoz, mint öncélhoz. És hogyha pedig ez így van, akkor hát nem lehet ideológiáról beszélni. Tehát valójában egy ideológia mentességhez térnek vissza. kaptak egy ideológia. egy ideológiai segédcsomagot a nyugattól, így a oroszok a 90-es években, mi a 90-es években, meg az fordulót követő első évtizedünkben. Már És a ez, egy... neoliberalizmusról beszélünk. Igen, igen, valami, igen, valami ideológiai segélyt. Arról a neoliberalizmusról, ami pont az ideológia mentes szakértelemről papolt. Igen de, a, igen, igen, de ez az ideológia mentes szakértelem ideológiájával több volt, mint a mostani. Még, Illiberál, még illiberális ideológ... több ide... Az, egy ami... picit még 20. századi volt. Hát igen. tényleg egy picit az volt a 20. század lezárása. Igen. A 90-es évek még 20. század. Igen. Még 20. század, illetőleg annak a átfordulása. Igen, de már hordozza a hordozza a, hordozza a retrót a DJ kultúrát, mindazt ami már már de ö, ö, emblematikusan 20. De századi. Nincs, de még nincs internet, nincs Facebook. Igen, igen, nincs, igen nincs már okos már telefon. Igen, már ö, van vé tehát töredékesen megjelenik a kvázi retro kultúra. Tehát, hogy a, ami valójában a retrokultúra, kultúra semmi egyéb, mint a progresszió kihúnyása. A történelem utániság Igen. egyébként Igen. a retro kultúra. Igen. Igen. Igen. Amikor a öreg embernek már csak az emlékei maradnak és nosztalgiázik. Igen, csak itt egy egész Nincs civilizáció Így van, pontosan, pontosan. Igen. Egyébként én azzal se értek egyet, amikor azt mondják, hogy 1914-től kezdődik a 20. század. Figyelj, ennek... Tudod, van ez a rövid 20. század, amiről beszélnek. Igen, de ezt ezt hülyeség, hülyeség, hogy... ez hülyeség. Robi, a század... El... Sorolok pár dolgot. 1900 pontban. Meghal Nietzsche, meghal Verdi. Az Egyesült Államok a spanyolokkal folytatott háború révén kilép a világszínpadra. Addig izolált volt. 1905 orosz-japán háború, japán ö, császárság kilép a világporondra, Oroszországba kitör az első forradalom, amiben már részt vesztek egy csomó későbbi bolsevik. 1900 és 1903 között a második búr háborúba az angolok feltalálják a koncentrációs tábort. A bur civil lakosságot szöges rótok mögé tömegével telepítik, ahol azok meghalnak tömegesen nők, asszonyok, gyerekek, öregek, izé, be, érted, mindenféle fertőző betegségekben. Az összes technikai találmány vagy már kész van, vagy az elmélete megvan, még a TV meg még a rakétái is. Érted? Megjelen a második balkáni háborúba a fél balkánon áttelepítik a lakosságokat, érted? És etnikai tisztogatások. Tehát magyarán minden megvan. Minden fajelmélet, népírtás, koncentrációs tábor, avantgárd, a találm, azok, azok a kényelméhez meg azok a technikai dolgok, amik a 20. századra jellemzőek, ezek már mind megvannak, basszus, 1914 előtt. Tudod, mi az egyetlen, ami nem? A, a, az öltözék. Tehát, a, a, ha megnézed a nőknek, meg a férfiaknak a ruháit, az még 19. századi, miközben már bacsott sok minden 20. századi, mondjuk a század előn. Érted? Meg még áll a monarchia, meg a cárizmus. Érted? Ilyen, ilyen kövületként. Azért hívják a rövid 20. századot 14-től 89-ig tartó időszaknak, mert a 14 és 18 közötti háborúban, ott a lövészárkokban, ott verdönvér született meg a 20. század valamennyi feltétele. Valamennyi. Hát ezt Ideol magyaráztam előbb, nem. Szellemi, nem. csak az anyagiak. Csak az anyagiak. A szellemiek ott születnek. Most mondom, hogy avantgárd meg A elmények. A bolsevizmus, bolsevizmus 1917-ben jutott. És akkor mi volt az 1905-ös forradalom Oroszországban? Sosem, sosem ö, ö, ö, tudott volna ö, hatalomra vergődni a háború nélkül. De ö, már a... mutatkozott... Hogy az oroszország elvesztette a japán igen, de, a de, háborút. De, igen, már, de, de valójában arról van szó, hogy a, hogy a szabad világ elvesztette a legitimitását az első világháborúban. És a, és a válasz, az egy jól artikulálható válasz erre a bolsevizmus és a nemzeti szocializmus lett. A fasizmusok, és a, és a, és a bolsevizmus. Értem, ez a rövid 20. század, én ezt tudom, de valahogy nem tudom azt mondani, hogy 1910 az még a 19. század. És nem azért, mert 1900 után vagyunk, hanem mert már minden ízébes jellegében jellegébe 20. századi dolgoknak végül. csak tanulmény. a visszapillantás teszi azzal. És a 90-es évek nem 21. század, ez Érted? E, Egy furcsa ezer. átmeneti kor. Igen, de szerintem az 1890-es években is találnál olyan jegyeket, amiket már föl tudsz jegyezni a XX. századhoz. Igen, de, de igen, igen, igen. Most igen. nézzük meg az illiberális tömbbel szemben álló tömböt. Mert hogy ugye az a világrend. Legalábbis az illiberális tömb az, az, ezt így kommunikálja. De ebből meríti a saját legitimitását. Ugye értjük, hogy a lázadás a legerősebb mém ma. Tényleg a legerősebb mém. Mindig is az volt, Robi. Ö, a nácik is fölhasználták a lázadás mémét, a bolsevizmusról nem is Mindenki beszél. ellenzékben kell, hogy legyen, hogy magának legitimitást merítsen, mert az áldozati pózokból fakad minden nemű legitimitás a XXI. században. Ezért aztán... Mivel, hogy a hatalom az nem lehet Rakendról, ezért aztán a 888 géfodorgábor Gábor a fejlécre kívja, mi vagyunk soros ellenzéke. Hát ő rögtön ellenzékben van. érted állami pénzből. Az ő az rögtön az állam, ellenzék. Hát nem, hát ez az egész az magyarság ellenzékben, ellenzékben van. van. Hát az egész magyarság ellenzékben az van. Az egész illiberális tábor ellenzékben van. Az egész illiberális be tömb ellenzékben, ellenzékben van. van. Kína, Oroszország, a, igen. A fehérház, érted? Igen, Rengetegen... az ellenzék... Igen, és ilyen rettenetes, hogy, hogy Kínában az ellenzék, ott tudod, azok a, azok a koncentrációs táborok, ahol gyűjtik a rendszer ellenzékét, azok ott a táborban, azok valójában hatalmon vannak. Hát persze. És az ellenzékje... Mert az egész világot ő irányítják. Hát persze, hogy ők onnan a táborból. Tehát, ez a, ugye mindenki ellenzik. A, a, az illiberális tömb is így utal a liberális világra, hogy hát ők a, ők a, ők a világuralom. Ha ez nem látszik eléggé, akkor háttérhatalom. Ugye? Tehát, hogyha ha, ha úgy látszik, hogy itt most Donald Trump az amerikai elnök, Vladimir Putin meg, meg az rossz, akkor, akkor, hát, akkor hát a gyík emberek a tényleges vezetők. Uh -huh. Ugye? Vagy hát Soros György, ami kb. ugyanazt jelenti. Igen, De, ezt akartam vagy, mondani. Talán egy kicsit rosszabb, mint a gyík Igen. emberek. <gül> De ki kitaláltak ki ezt a reptiliánokat. Ez honnan a francból jön? Hát figyelj, szerintem Soros György. De a, most a, ezt, így mert nekem. De nekem. Tehát, tehát a dinoszauruszokból, ahogy az emlősökből kifejlődött az ember, ugye a dinoszauruszokból is kifejlődött egy, egy intelligens faj. Ez jó. De ezt most én találtam ki. Nem! Nem! Ez De. tényleg így van. Ja, értem. Aha. Jól van. A, arról van szó, hogy, hogy itt van ez a. Ez a liberális világrend, ahogyan ezt Bogár Laci bácsi előadja, meg Drábik Jani bácsi előadja. Ez a liberális világrend a maga háttérhatalmával, Igen? amely amely jól reprezentálódik a liberalizmus és a szocializmus mint Egy vegyületeként. Hát nem lehet egyértelműen rámondani, hogy balos, de nem lehet azt se egyértelműen rámondani, hogy liberális. Üm, ugye ezt hívjuk úgy, hogy kultúrbal, ezt próbáljuk érteni, meg újra-meg újra értelmezni, ezt hívjuk úgy, hogy kultúrmarxizmus, ezt hívjuk úgy, hogy hogy, hogy nemzetközileg hívhatod liberálisnak is, meg baloldalinak is, mert ugyanazt érted alatta. Bármilyen Várjál furcsa... mi milyen progresszivizmusnak mi, mi, mi, nevezik a balosok? Múltkor Úgyis úgy, úgy is hívják. A liberalizmust, aki, aki szégyeli kimondani... progresszivizmus, vagy az Isten a... Aki szégyeli kimondani, kimondani azt, hogy liberális, mert ez szerint tetszik ki, mondjuk Fekete Győr András, az úgy hívja, hogy a progresszív já, já, pártok. Já, já. Igen. A progresszív erők. És akkor kb. ugyanezt érti alatta, és nem kell kimondani a gyűlölt szót liberális. Igen. Pedig nem tudom, hogy miért kell annyira félni ettől a szótól, hogy liberális. Értem, hogy a 90-es években lejáratták, de hidd el, hogy nem a liberalizmus a hibás, hanem azok, akik az annak az ellenkezőjére alkalmazták. Hát mondjuk a cégek uralma az egyének fölött, vagy a cégek szabadsága, a részvénytársaságok szabadsága, az egyének szabadságának a rovására, az nem liberalizmus. Hiába hívták így, az nem az. A PC-se liberalizmus, a Safe Space-se liberalizmus, a genderizmus-se liberalizmus, a annak, liberalizmus, annak totalitárius csírák. Igen, de mi van, e. ha liberalizmus totalitarizmusai? Ön ellentmondó, érted? Mm. Önellentmondó, tehát a saját törvényét, de érted, mert a messianisztikus világképek ott egyértelmű, hogy totalitarizmusba futnak a nemzeti szocializmus, meg a bolsevizmus, az egy messianisztikus eszme volt. A liberalizmus nem messianisztikus eszme, ergo nem eddig lehet totalitárius. Nem volt, eddig te? nem volt az. Nem lehet ilyet kijelenteni egyszer is mindenkor, hogy az nem az. De az az, alapjait, eddig nem volt az, az, az. alapja. tehát akkor a saját alapjait számolja föl, Hát ez egy olyan dolog, mint hogy azt mondom neked, hogy a kereszténységnek az a lényege, hogy... Lehet, hogy ezért volt szüksége arra, hogy fuzionáljon a szocializmussal. Hogy ne kelljen felszámolni a önmaga alapjait. Lehet, hogy ezt vettek kölcsön a szocializmustól, vagy ezt bízta rá a szocializmusra, mint egy külsős beszállító cégre. Ugyan. Hogy a messianizmus szállítsa be a liberalizmus mellé. Szóval, hogy az. Ez áll most a, az illiberális, illiberális, illiberális világrenddel szemben. Az illiberális tömbvel. Internacionáléval szemben. Na igen. Szóval, ö, a, bármilyen furcsa, az MSZP-SZDSZ koalíció 1994-ben megelőlegezte a baloldalnak, meg, meg, meg a. Nevezzük liberálisnak. Meg a, meg a szabadelvűeknek a, szabad a, a nemzetközi tendenciáit. Tehát, hogy hova tart ez a két... Igen, ugyanaz a fúzió lezajlott a világban, bármilyen furcsa, ami itt nálunk 1994-ben. De nem igaz, hogy 94-ben, mert tulajdonképpen a demokratikus karta az már ez volt. Tehát a demokratikus karta... 1977 az ben 1993-ban. Ja, a Karta, eh, tve, bocs, az, az más a csehország, régi ellenzékizere gondoltam. Te a izére mondod, Zantal alatti, uh -huh. ö, uh -huh. ilyen antifasiszta, akármi. Hát a csurka Aj, igen. Igen igen, igen, igen, igen. Jött jaj, ez létre, jaj, jaj. és akkor ott már, ott már elkezdett összefogódódni az SDSZ-nek, az MSZP. Igen. Szóval, hogy valójában ma már ez a két ideológia olyan mértékben összeszervesült, a baloldaliság, meg a liberalizmus, hogy ha ma már bármelyiket önmagában vallod magadénak, a kurzusból önmagad kirekeszted. Tehát ha te ma már pusztán csak baloldali vagy, vagy szocialista vagy, már kurzuson kívül találod magad. Ha ma már pusztán csak liberális vagy, tisztán liberális, a kurzuson kívül találod Pontosan. magad. Ja, ja, ja. Hát, olyan, valójában már nincs megengedve, a kurzus egyetlen tagjának sem, hogy akár baloldali, akár liberális legyen. Tehát, mindenképpen a baloldaliságból, meg a liberalizmusból kell a saját portfóliódat felépíteni. Legrosszabb esetben egy, nem tudom én, 75-25 arányban. Hoppá! De hogy, hogy nincs megengedve. Önmagában a baloldaliság, vagy önmagában a liberalizmus. Ugye mit jelent a baloldaliság liberalizmus nélkül? Egy forradalmi ideológia, ami, a, ami tagadja a polgári demokráciát, és tagadja a kapitalizmust, mint gazdasági berendezkedést. Ez nincs megengedve. Mit jelent a liberalizmus önmagában, szocializmus nélkül? Egy, egy, egy olyan tőkés berendezkedést, amiben a tőke akár korlátozva is lehet, tehát akár... akár... Először is az egyén jogaiának a középpontban. Igen. A klasszikus liberális. És nem akar, várjál, várjál, várjá. és, és, fontos... és ami még fontos, nem akarja az egyént megváltani. Nem akarja. Ennyiben konzervat. Elismeri, elismeri, és elfogadja annak, ami. És nem akar belőle, nem, nem félkésznek tekinti. Nem akar belőle valami magasabbat építeni, Igen. és nem, nem töredékesnek látja a magasabb felé vezető út egy stációjának. Na most a 19. században és a 20. században a liberalizmussal kiválóan fúzionált emiatt, a vonása miatt a konzervativizmus. És így jött létre a liberális konzervativizmus, érted el? De végig úgy voltám, És a, most már nem voltam. a konzervativizmus fúzionál vele. Végig úgy voltam a háború után, hogy a liberalizmus volt a mérleg nyelve. A szocializmus és a konzervativizmus volt a két nagy társadalomszervező, Elv? gondolkodást szervező nagy ideológia, és a liberalizmus, meg mint kvázi fűszere egyiknek vagy másiknak, mindig megképezte az egyikből a többséget, Aztán vagy a másikból a többséget. már nem csak fűszerelet, hanem általános kerete. Végül, és mint végül így, aztán... okafogyottá vált. A szocializmusból szépen lassan az a nyugati ö, ö, szociáldemokrácia vált, ami aztán átment liberalizmusba, a konzervativizmusból meg szépen megint csak liberalizmus lett. Ez történt. Ez történt. igen Na most ö, a helyzet az, hogy a konzervativizmus és a liberalizmus immár visszafordíthatatlanul szétváltak. Szétváltak. Bármilyen furcsa, egyébként Kossuth Lajost, mondjuk, most mond, mond, mondtam egy nagyon régi példát, nem lehet önmagában a, a liberalizmusból levezetni. Hanem én úgy gondolom, hogy ott a, ott, a, ott a konzervativizmus és a liberalizmus az az mint egy mint egy találkozott. Vagy, vagy talán, nem is, talán ez nem is pontos igazán, hogy a konzervativizmus, de, de a szocializmusnak a csírái, mondjuk a Petőfiben, vagy a Táncsicsban, szinte, szinte ö, mentesek voltak a, a, a konzervativizmustól feltétlenül, de mintha a liberalizmustól is. Ö, igazán mentesek lettek volna. Ők olyan fokú volt, volt a messianizmus Igen. bennük, ami az én számomra a legbeszédesebb, meg ami a legjobb példa ide, az a Tamás Gáspár Miklósnak a személye. Tamás Gáspár Miklós, ő a polgári liberalizmusnak, meg a forradalmi szocializmusnak a meccés pontján áll, de nem úgy, hogy félig polgári liberális, félig forradalmi szocialista. Hanem a... hol ez, hol az? Még csak nem is. Hát volt ez, hanem úgy hanem, úgy, hanem nem, úgy ahogyan Jézus Krisztus teljesen ember és teljesen Isten. Olyan módon Tamás Gáspár Miklós teljesen forradalmi szocialista, és teljesen polgári liberális. Hát nem hol ez, hol az, hanem mindkettő, minden pillanatban teljesen. Vagy fogalmazhatunk úgy, hogy ennek a kettőnek a szuperpozíciójában áll. Lebeg. Igen, mint, a, Lebeg. mint egy személyében ötvözi a kettőt. Már pedig a kettő között elnézést, de fel, feloldhatatlan ellentmondás van, amit a Tamás Gáspár Miklós személyével mint egy üzeni a világnak, hogy ezt ő tagadja, alapjaiban tagadja tagadja ezt az ellentmondást. Úgyhogy ez igazából sosem lett kifejtve, de, de ö, a szükség relációjában, viszonylatában lesz Tamás Gáspár Miklós polgári ö, liberális, vagy forradalmi szocialista. És mindkettő állandóan és folyamatosan. Most és ez ö... az, ami nincsen eldöntve, és ennek az el nem döntése képezi a, az új baloldal, vagy az új liberális oldal, most hívhatod akár így, akár úgy, ideológiájának a magvát. Tehát pont ez, ez hogy nem vagyunk hajlandóak választani a kettő közül, mindkettő mi vagyunk, és bármelyik mi vagyunk, és mindkettőnek a, az elveit, meg, a, meg az eszközeit magunkéinak tudjuk, és bármelyik felhasználható, bármikor, bármelyik kiátszható a, a, a jobb oldallal szemben, a konzervativizmussal és a nacionalizmussal szemben. Tehát, hogyha a konzervativizmus és nacionalizmus ö, a, az állam felől támad, akkor, ö, akkor polgári liberálisok vagyunk. Ha a konzervativizmus és nacionalizmus a maga sajátos, a marxi értelmezésében a piac felől támad, a kapitalizmus felől a tűzde felől támad, akkor forradalmi szocialisták vagyunk. Tehát tulajdonképpen a, a konzervativizmus és a nacionalizmus által ránk gyakorolt kihívás függvényében válunk akár ezzé, akár hozzá, és bármelyiké. És tulajdonképpen ez az ideológiája a liberális, vagy Nyugati világrendnek, ha úgy tetszik. Ez a, ez a szuperpozíció a liberalizmus és a szocializmus között. Ez a szuperpozíció, hogy így valójában mindkettőt teljesen elismerjük. Tehát elismerjük a, az emberi jogokat, meg az emberi méltóságot, meg, az, meg, a, meg a, a polgári társadalmak kulturális normáit. Ugyanakkor minden percben fenntartjuk a jogot magunknak, hogy csegevarákká váljuk. Hogy ezeket fölül is írjuk. Azért nem csegevaráznék. Csegevar egy egészséges csávó volt, érted? Csajozott, szivarozott, meg, mit tudom én, autókázott, meg lövöldözött, érted? Ez egy macsó volt. Tehát itt, itt rosszabb metafora alapja, a forrás tartomány a metafora. Hát én azt gondolom, hogy a Ö... csegevarával kapcsolatos szóval... hogy mondjam, elképzeléseid azok, amik tehát nem. Bocsássál meg, ez a, ez a macsó, lövöldöző, autózó, vagány, hippi ez nem csegevara. Bocsássál meg. De ez az ez... igazi csegevara. Tök mindegy, hogy milyen volt az igazi. Te semmit nem értesz akkor. Hogy hogy, ég, hogy ez az igazi csekalban. A, a mítosz igazibb, a... A igazib, mint a, a húsvérvalóság. valóság. Minden hát akkor esetben. viszont sztalím meg a népek bölcs vezére, van hát az meg. De nem. Hát a mosz igazi, mint a valóság, de Bocs, hogy nem. Nem, mert ez a mítosz megbukott. Csak semmar a, hát a mítosz az meg. Az nem bukott meg. Bocs. Hát, Egyébként ö... pont kosútra hivatkoztál, van egy olyan csoport a Facebookon, hogy létezette kosut Lajos. Mm. Van, van kosútlajos tagadás, tehát kosútlajos nem létezett. Vágod? Most ebbe nem menjünk bele, mert komoly filozófiai problémákat vett fel a dolog, és úgyse értenéd. De visszatérve erre, én voltam a hülye, mert belekötöttem ebbe a csegevaráskodásba, mert szerintem pusztán csak rossz volt a ízét. Tehát inkább azt mondanám, hogy lehetünk obrájenek. Az jobb lehetünk obrien és Winston Smith-ek. És mind, mindig, mindig a körülmények határozzák meg, hogy Tamás Gáspár Miklós Winston Smith vagy O'Brien. És bármelyik időpillanatban O'Brien és Ez a tökéletes ellentmondás vágod? Tehát hóhér és áldozat vagyok egy személybe. Izé vagyok uh, szanszkülót uh, forradalmi fővádló, érted? És ugyanakkor meg civil polgári figura, akit a nyaktiló alá küldök én saját magam magamat. De ezt az áldozatot meg kell hoznunk. De nem szabad meghoznunk. Függően attól, hogy melyikünk szólal. Ugye? Uh -huh. Vagy valójában most én, saját azt... magam, én saját magam képében nem magamat akarom. Tehát a, a szocialista ö, forradal már ö, a a polgári liberális képében nem a polgári liberális polgárt, állampolgárt akarja nyaktiló alá küldeni, hanem a nacionalista, nacionalista burzsóát. Ami egyébként megint csak nem kéz a kézben járt, ez is egy igen, ilyen, ilyen kapcsolás, igen, ami több fölösleges lenne, de jó. hatalmi ideológiaként mindig is alkalmazható Na volt. És azért érdekes, amit mondasz, és egy picit ragozzuk ezt tovább, mert nem hasadt tudatról van szó. Nem kettős személyiségről, hanem szuperpozícióról. Az nem ugyanaz ez a kettő. Ezért egy picit még erről beszéljünk, hogy mi a különbség a tudat és mi a különbség a szuperpozíciók között. Mert nem ugyanaz. Vágod? A szuperpozíció, a tudat, az harcolhat egymással. Én egy kicsit elvittem ebbe az irányba egyébként hibásan a poénkedvért. kedvéért. De a szuperpozíció nem ezt jelenti. Az azt jelenti, hogy nem az arisztotelészi vagy-vagy logikának engedelmeskedik, mert még a tudat is a vagy-vagyba van, érted? Hanem, Hanem a komplementer jelenti... logikába az egymással inkonzisztenciába álló pár egymást mégis kiegészíti. Érted? Inkonzisztens, összenemélő, de mégis kiegészíti. A komplementer logikát pont a kvantummechanikára találták ki 50-es, 60-as, 70-es akkor arról van szó, hogy van egy ravaszdi harmadik, Ellentétben a hasag hasa tudattal, ahol nincs harmadik, hanem csak a, csak a fókusz helyeződik át egyikről a másikra, másikról vissza az egyik. Nem, itt nincs harmadik. De, hogy van egy ravazdi harmadik, amelyik mindig kártyát oszt ennek, vagy annak, amelyik kijelöli, hogy melyik válaszol erre. Nem így látom. Kál, hogy... pont, pont a te magyarázatodból nem így, tudod, hogy látom. Nézzük ezt a Schrödinger macskáját, ugye? A macska él-hal szuperpozícióba lebeg. És a méréstől függ a megfigyeléstől. A megfigyeléstől. Na most itt a megfigyelést, ha ezt a metaforát használjuk, tehát itt a megfigyelés az az, hogy a retteget jobboldali nacionalista éppen merről támad. Ez a megfigyelés analógiája. És amerről támad, Ö, úgy él vagy hal a macska, úgy lesz... Ö, Annak ö... megfelelően fogja magával találni a komisszárt, vagy a polgárt. Vagy így van, igen. Na, ez pontosan. Pont jó. Kidolgozzuk ennek a fizikáját? Hát... Ö... Na most arról van szó, hogy ezt a dilemmát nem szabad eldönteni, mert amint eldöntöd a dilemmát, a kurzuson kívül találod. Magad. Tehát, összeomlik a szuperpozíció. És, és erre most mondja valaki azt, hogy ez nem a dupla gondol. Hát jó. Mondja erre valaki azt, hogy ez nem a bűnösségnek az egzisztenciális jelenlétben való feloldottsága való egy, megvalósulása. erre egy külsős, a, aki most minket hallgatna, azt mondaná, hogy túl túlspiráztuk, túl, túl filozofáltuk, így az apu groteszk, abszurd hagyományainak megfelelően itt mindenféle hülye ártudományos fasságokat gyártottunk az egészből. Van is benne igazság, de hát ugye ez egy szórakoztató talk show. A, ö, sokkal egyszerűbben meg lehet ezt magyarázni. Ö, nem ideológiai kényszerek vannak, figyelsz, nem értékrendi kényszerek, hanem törzsi gyűlöltség, és a másiktól való elemi beszarás. Tehát, hogy mondjam, a fosunk a mindenkori jobboldaltól. Miért fosunk tőle? Mert egyszer már odáig jutott, hogy vagonírozták a családokat, a családjainkat, meg az ezeket. E -t -t. És ezért lehetünk mi bármik, ha azzal szemben kell állni. Most épp bolsevik, most épp polgár, most épp neoliberális, most épp neokonzervatív, most épp safe spészes, mit tudom, genderist. a tök mindegy, csak azt még egyszer ne. De megint Mert csak arról jaj. van szó, hogy nincs saját identitásunk, és a szuperpozíciót... Rezisztens képes... identitások igen. van, ez rezisztens. Valami ellenében van, átmenet pillanatnyi identitás. De hogy akkor arról van szó, hogy két dolog ellenében vagyunk mi balliberálisok. Azt hiszem, hogy ez egy jó nevezék, ez a balliberális. Teljesen teljesen. Pedig de milyen érdekes, utáltam, milyen de érdekes rájöttem, hogy 25, 25 évvel ezelőtt ezt egy ilyen a hitvány Magyarországon megkötött alkura alkalmaztuk, és végül kiderült, hogy ez lett a világrend. Ugye? Vagy hát legalábbis <gül> az Magyarország élen jár. Úgy tűnik, igen. Élem. Igen. Kurvára. Csak valami mócsok versenyt kellett kitalálni, és már is mi vagyunk a vezetősz. Mindig panaszkodunk, hogy bezzegélt tanulókból sereghajtóká sűlyedt, tűnik ez nem? Tehát akkor arról van szó, hogy amivel szembe áll a, a bolliberalizmus, az is egy kettős ideológia. Mert a, mert a jobboldaliság az két dolgot jelent. Jelenti egyrészt a konzervativizmust, másrészt a nacionalizmust. És ez a kettő nem ugyanaz. A nagyon nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz, nagyon de mind a kettő a jobb oldalnak a sajátja. meghatározó identitás jegye. Tehát, mi van akkor, ha a jobb oldal konzervatív, ez azt jelenti, hogy nem akarja megváltani az embert, ilyen értelemben hasonló a liberálishoz, nincs, nincs szándéka azzal, hogy megváltsa az embert, vagy jobbá tegye az embert, mint ami. Nem, nem, nem a fejlődésben utazik, nem akarja megváltoztatni a világot sem, hanem alapvetően, ugye két, ennek, ez is kettő eszmetöredékre bomlik, egyrészt ugye a reakciós politikai identitásra, másrészt ugye a pragmatizmusra. Én azt gondolom, hogy a reakciós identitás az az árnyéka, a pragmatizmus meg a fénye. Ugyan ennek a, a konzer konzervativizmusnak. Ezt, ezt, a, ezt a klasszikusra érted, vagy a maira? Klasszikusra. Ja, ja, ja, ja. Na most, ugye arról van szó, hogyha Nem, ha már ilyen sincs. Ha a konzervatív világ támad, akkor a konzervatív világgal szemben ö, ö, forradalmi szocialisták vagyunk, ha a nacionalizmus támad, akkor a nacionalizmussal szemben polgári liberálisok vagyunk. Ugye? Ha a nacionalizmus támad, akkor, akkor az áldozati púz, a hatékony fegyver, kvázi polgári liberálisok vagyunk, és az emberi és polgári jogok nyilatkozatát lobogtatjuk. De abban a pillanatban, hogy a konzervativizmus támad, kvázi nem akarnak vagonírozni, csak csak mondjuk be akarnak rendezni egy olyan rendszert, ami még a polgári világ előtt volt. Az Orbán, Orbán rendszer leginkább ilyen. Ilyen értelemben ilyen értelemben konzervatív, azon belül viszont nem alapvetően nem pragmatista, hanem reakciós. Hát kvázi a, a 1789-es francia forradalom ellen forradalma. Nem a 17-es orosz forradalom. Akkor, akkor mik vagyunk? Akkor pedig... Akkor pedig, hogyha a, a, a, a, a, a, a konzervativizmus támad, akkor forradalmi szocialisták vagyunk. Azzal azt állítjuk szembe. Tehát a konzervativizmussal forradalmi szocializmust, a, a, a nacionalizmussal és sovinizmussal pedig polgári liberalizmust állítunk szembe. Ö, finomítanék, ez így van, ahogy mondod, de azt mondod, hogy az 1789 előtti világot, mert, mert itt a magyar viszonyokból indulsz ki. Na most, ha például ilyenek vannak, hogy, hogy... Tehát ez akkor lenne igaz, ha mondjuk a politikus azt mondaná, hogy minden iskolát katolikus egyházi kézbe. Azaz. Ellenben, ha azt mondják, hogy hát a, a, a meleg pároknak nem biztos, hogy jó lenne, ha gyerekük lenne, azért gondolj bele, hogy még a homoszexualitás Angliában is bűncselekmény volt a 20. század elején. Sőt, talán egészen az ötvenes évekig. Szóval nem egyébként igazad van. Ez, ez, ez, ez a polgári világban is megvolt azért az a konzervativizmus. Sőt, ha a 20. század közepi polgári ö, dolgokat veszem elő, ma azt mondanák a idézőjelben, hogy forradalmi szocialisták, hogy náci. Igazad érte? van, mert, igazad van mert... Churchill az, hogy akkora náci lenne, sőt nem, hogy ő, még, még tőle balra figurák is azok lennének mai szemmel. hogy Az antifasizmus már nem elég az már nem elég, az már belépőnek sem elég a szalomban. Lásd Alan Dallant. Tudod? Hány antifasiszta filmi alakítása volt meggyőződésből, tehát a Klein urat izért, is, meg ő volt a producer, Igen. és rohat fasista, tudod? Hogy azt, hiszem, azt hiszem igazad van. Nem lehet arról beszélni, hogy ez a rendszer ténylegesen reakciós lenne, vagy akár a rossz értelemben konzervatív lenne, hiszen akkor az azt jelenteni, hogy már is van ideológiája, nem csak ja, ja, ja. kommunikációja. kommunikációja. Hát, valójában arról van szó, hogy még csak az sem. A trollfész nem lehet reakciós. <gül> mert mert, a, mert a, a, a rea, a, az, hogy te reakciós vagy, az már egy fajta gondolkodás. A trollfész ezt nem engedheti meg magának. Még, a, <gül> még, még esetleg úgy alakulna, hogy a reakciós gondolkodása nincsen többségben a társadalomban, és ő nem tudná úgy eldobni, mint a kapcarondját, amikor a századvég intézet felméri, hogy ez most már nem nyerő. Igen. És akkor, Igen. akkor aztán kisebbségbe kerülne, a ez a trollfészel nem történhet meg. De várj, van ma Magyarországon reakciós? Én azt gondolom, hogy van, és azt gondolom, hogy az Orbán ebben ügyes, hogy bár saját ideológiája nincs, meg a rendszerének nincs ideológiája, de ezeket be tudja integrálni magába. De saját hatalmi erőműveinek a a motorjává vált. De föltúztam most reakciós embert, köz, közszereplőt, gondolkodott akárkit sorolni, akár egyet. Antal József, hát, hm. József Hát, Antal József gyermeke, de őt nem ismerem. De most de. Eh, olyat, aki tényleg reakciós. Tehát abban az értelemben ne tudod amikor a, amikor a TGM-k fasiztázzák ezt a rendszert, akkor azt hiszem, hogy pont ezt, ez az, amit figyelmen kívül hagynak. És azt hiszem, hogy azért hagyják figyelmen kívül, mert mozgósítani akarnak ellene. Mm, és, a, és hogyha a hiteles analízis, <tose> ők, ők, ők, ők, ők, meg, ők megvonják ezt a, <tose> ezt a kalkulációt. A hiteles analízis nem kedvezne a mozgósításnak. Tehát hazudjuk fasizmusnak. Hazudjuk diktatúrának adott esetben. Mert és aztán persze kezdjük el verni az asztalt, hogy itt az alkalom, hogy a szabad választáson legyőzzük. Igen. Mit? Ez nagyon jó. Mit? A diktatúrát? Diktatúr... Szabad választáson? Ez, ez, ez, éppen ezt tehát, tehát, a, ez a, ez a diktatúra, a... Magyarország, kurva érdekes. Talán az ellenzékkel ez a diktatúra baj. Diktatúra van Magyarországon. A Fidesz mindent megtett, hogy ne leessenek szabad választások. Lenyúlta a sajtót, bedarált az intézményrendszert. Hát ha induljunk el, a választáson győzzük le a Fideszt. De, de, de, de, nem érzitek, hogy de nem olyan, ez a, a furcsa hát ezt még komplementer logikának se nevezném. Nem, nem ez a főbaj fő az ellenzékkel. Hogy még a hiteles analízissel is tartoznak. Még a rendszer miben létének hiteles megnevezésével is tartoznak. Hát, igen, mert azért, mert a, még az analízis is alá van rendelve a mozgósításnak. Még az analízis minősége is alá van rendelve a politikai számításnak. Igen. Tehát, hogyha, hogyha most nekünk az többet hoz, ha az jobban mozgósít mellettünk, hogy azt mondjuk, hogy fasizmus, azt mondjuk, hogy diktatúra, akkor azt mondjuk, és nem baj, hogy közben a kis agy tudja, valahol a mozgás központban okay. jól elfolytva, hogy nem, nem az. Igen. De nem baj, erre szolgál a dupla gondol. A dupla gondol arra szolgál, hogy a tények ne zavarják meg az ideológiák ö, megvalósulását. Tehát, amikor meg akar valósulni a, a, a lelkünkben dédelgetett rend ahogyan azt, arról miért még talán József Attila adott számot, igen. akkor a, a realitásnak, vagy a rendszernek, vagy a, a megdöntendő rendszernek a hiteles analízise az az, az az útjában áll. Csak hát hogy van az, hogy Jó, József Attilának nem állt az útjában? Tehát József Attila nem gondolta azt, hogy meg kell hamisítani az analízist, mert úgy majd könnyebben vergődik hatalomra. Ez a 20. század. Te most a 20. század és a 21. század közti különbséget egy csetele tudattalanul megint, igen. ösztönösen. Igen, igen, igen, igen, de de hogy de de de nem, nem, nem, nem, a... nem oda kéne visszatérni. Tehát talán ha egy rendszert meg akarsz haladni. Hát, ha a nulladik tudjuk, hogy... lépés, ja. hogy pontosan felmért, hogy az a rendszer micsoda. Hát azt gondolom, hogy, hogy de valószínűleg arról van szó, hogy ahhoz, hogy pontosan önmagában Vonatkozás nélkül lást, ahhoz mentesítened kell, ebbe ez már kicsit buddhizmus, mentesítened kell a hozzávaló viszonyulásodat a vágyaktól. Abszolid. Tehát ha vágysz valamire, azt nem láthatod önmagá, önmagában. Tehát ha pontosan és jól le akarsz festeni egy, egy, egy tálételt, akkor jobb, ha nem vagy éhes. Mert nem fogod tudni pontosan úgy megfesteni, ahogy az van, ha éhes vagy. Mert a vágyad az iránt az étel iránt meghamisítja az ételt, nem a saját szemeiddel látod, nem tudod önmagában vonatkozás nélkül látni, az éhséged rávetül a tárgyra, és amit meg megfestesz, az már az étel és az éjséged valamiféle vetül, vegyülete lesz. Valamiféle Azért bizonyos, keveréke lesz. bizonyos keleti iskolák szerint minden pillanatban ez zajlik ám a tudatunkban. Na igen. Vágod. Na igen. Nem csak a vágyak, hanem a dűk, a Minden mindenfajta szenvedélye ez van, ezért soha nem látunk tisztán, mert mindig a tudatunk konstruálja, még az érzékszervi valóságot is emiatt, nem minden e pillanatban. Nem van. ezért pontosabb Tölgyesi Péter analízise a nemzeti együttműködés rendszeréről, mint Tamás Gáspár Miklósé, vagy Gyurcsány Ferencé? Talán mi? nem, talán arról van szó, hogy Tölgyesi Péter, aki szintén kívül áll a rendszeren, nem akarja minden áron megdönteni holnap délután négy órakor a rendszert, ezért nem ahhoz gyárt ideológiát bármiből, hanem egyszerűen látja a rendszert, és annyiban mege megelégszik a maga szerepével annyiban, hogy azt leírja olyannak, amilyen. Nem, nincs vágya a rendszerrel kapcsolatban. Egyrészt nem szeretne csatlakozni hozzá, nem szeretne neuróligarhává válni, nem szeretne nagyon sok pénzhez jutni ennek révén, mint mondjuk géfodorgábor Gábor, ennek nyomán Géfodorgábornak Gábornak az analízise sem hiteles, bárhogy is sajnáljuk. Továbbá nem szeretné megdönteni azt, nem szeretné azt rómiaiban látni, mint Tamás Gáspár, Miklós. Ezért aztán ö, Tölgyesi Péter meg, nek van egy olyan nézőpontja, ahonnan rálát a rendszerre annak olyanságához, amilyen az. Ellentétben akár a TGM-mel, akár a Géfodor Gáborral. Kettő más azért, tehát a TGM a szuperpozícióba lebeg, g az nem. De egy valami biztos, hogy mindkettőt erős érzelmi szálak fűzik a nemzeti együttműködés rendszeréhez, ezért arra vonatkozó analízisük nem hiteles. Ellentétben Tölgyesi Péterével, akit nem fűznek erős érzelmi mondjam, ezért nyerhet egy objektív nézőpontot. Ja. Ja, ja, ja, ja, tegnap megyünk autóval valahova, és mondom a Robynak, figyelj, nézd már milyen rendszáma van a csávónak, RAF, r valami f valami ja, ha, ha, ha, De mondom, tudod mi az a RAF? Nem. Nem, nem tudod mi az a RAF, hát a Rótárme ja, az funkció. Aztán beugrott neki. A leghírhettebb szélső balos marxista terrorszervezet a 70-es években, tehát a, a jelképük is egy kurva nagy vörös csillag, egy és egy géppiszta és raf, ez így ez ráírva. És, és mondom, hogy, hogy és lehet ezt utáni gyűlölni, de azok a figurák baszki, azok még fegyveres akciókat hajtottak végre, és mint ön, börtönbe mentek, aztán ott öngyilkosok lettek, egyes kinyírták őket, tök mindegy. Lényeg az, hogy ők még vállaltak kockázatot. Vállaltak kockázatot. Vajon vannak-e ilyen figurák, érted a, a világunkban? Mert ugyanezekről beszéltünk. Tehát azt mondtam a Robinak, hogy figyelj, kurva érdekes ám, ami történt az elmúlt 30 évben. Nézzük meg a mai felállást. Tarlós sds es volt. A német szilárd, a pacalós kondéros, militáns, boxolós, bizé, az... az, az, az... SDSS, de az még SZDS-esebb szds, SZDS volt. A Fidesz radikálisabb liberális volt, mint az SZDSZ. Hát én emlékszem rájuk, érted? És, és a jobbik, aki még nemrég belehugyoztak a Duná parton levő cipőkbe, meg zsidólistát állítottak föl, most ilyen polgári demokraták, érted? És hogy bazd meg, itt ilyen a Mulholland Drive című film jutott eszembe Lynch-től, hogy ilyen hol ez, hol az, ilyen alakulnak át az emberek, érted? És nem történik semmi. Bazd meg, hát nemrég még gárdák masíroztak. Ma már még a szélsőjobbtól se nagyon hallok zsidózást, mert az Orbán jóba van netanyahu -val. Tehát ugye Ilyen, ilyen, értett? Állandóan megy ez a veszély, veszélyérzet. Tudod, jönnek a pánikkal, hogy itt, itt, itt, itt, itt itt, fasizm, itt diktatúra, itt, itt baz meg, itt mi történik, itt bolsevizmus, tehát vérfoly, és nem történik semmi. Semmi. Ez így a RAF kapcsán jutott eszembe, csak én azt mondja nekem a Puzsér, hogy, ezért, hogy, hogy tulajdonképpen az egyetlen kockázat, ami történhet, hogy nem a tied lesz a lóvé. A XXI. században a pénz a legtöbb, amit nyerhetsz, és a pénz a legtöbb, amit veszthetsz. Nagyobb kockázat már nincs. Itt már nagyobb tétben nem lehet játszani. Zsonglőrködnek az ideológiai baromságokkal. És az idő... Egyik nem véletlen, hogy az idősebb generációk szopják be, hiszen hát azok még XX. század. De, emberen de, emberen de hogy? Játszalsz. Itt tényleg annyira rendesen szopják, amikor eh, eh, eh, 2008-ban Orbán Viktor veri az asztalt, hogy a szabadság nyugatról jön, a zsarnokság meg keletről. A Gyurcsány az meg Putinnal tárgyal három havonta. Tíz év eltelik, 2018. Orbán Viktor tárgyal Putinnal meg kötvele Paksról szerződést. És Gyurcsány Ferenc az, amelyik az Európai Unió élén felszabadítja Magyarországot Orbán alól. <gül> és, a, és a táborok, a két a két tömb tábora, föl se tűnik nekik. <gül> de Le se szorják. De abszolút nem. Abszolút van ennek a dolognak nem. egyáltalán tartalma? Hát amikor... Vagy csak, de tényleg csak formája van, az egyik az ilyen gyurcsány alakú, a másik meg ilyen Orbán alakú. És ez van megtanulva, hogy az Orbán alakút kell szeretni. És akkor 2008-ban ez a nyugat-európát jelenti, meg a nyugatosságot jelenti, 18-ban meg Putyint jelenti. És az emberek ehhez alkalmazkodnak. Aki a gyurcsány kontúrt szereti, mert arra veri, annak értelemszerűen 2008-ban még a, még a keleti nagy testvérnek a, a baráti segítsége volt az, ami hát ugye a Magyarországnak a, a földvirágoztatásához visz. 2018-ban meg már Európai Unió, meg a kék alapon a sárga csillagok. Ma, és valójában jelent ez valamit? Tehát tényleg van, tehát mert az egyik az egy ilyen gyurcsány alakú teherautó, a másik egy Orbán alakú teherautó, de van a platón bármi, de bármi az meg, van a platón pénz nem akármi. pénz, pénz. Nem hát erről van szó, hogy ez ennyi, várjál amikor a amikor, amikor gyurcsány amikor hűséget, Várját... amikor hűséget fogadsz ezeknek minek fogadsz hűséget hát ez az Minek? De egy csomó a nyugatosságnak? Ember... Vagy, ember... vagy a, vagy a, vagy a, a, a liberalizmusnak? De... Vagy illiberalizmusnak? Vagy minek? Hallgattál? Hát ez attól függ, hogy mikor. Ugye, ha 2008-ban, vagy a... ha 2018-ban, akkor az ellenkezőjének. Amikor a Gyurcsány meghirdette, hogy szakítunk Kádárral és a Kádárizmussal, és mi nagyimre, Volt egy ilyen kampánya. És egy csomó öreg komcsi ott ült, és ennek tapsolt, és ott volt például az ízés, a izés. A a Sas József. Érted? Meg ízé, Szakítunk a kádárizmus, a nagyimre, Sas József az meg. Érted? Tehát mindent elárul. Érted? Még, még a 4 négy 4 így is poénkodott rajta. Érted? És, és hogy Izé? Hogy, hogy gyakorlatilag teljesen tartalma. Tehát bármit mondhatsz, bármit. De akkor és várjál. És azok az öregek, vagy a Fidesznek a, az ilyen béke menetes, akárkiai, érted? azok nem a pénzért, azok tényleg őszinte meggyőződéses fanatizmusba drukkolnak, még csak nem is a pénzért, miközben ideológia. semmi nem a pénzért, hát aki fradista, az nem a pénzért fradista, hanem a bajnoki címért. Zöld sasok. Na igen, meg új perszurkoló, az a pénzért. Most a bajnoki címét ebben az esetben az országuralmat jelenti. Tehát az ország uralomért, Tehát az uralom önmagáért. Csapatul. Abszolút, ezt akartam na mondani. Na itt Én erről van szó, érvan, hogy akkor érvan, megint érvan. odatérünk vissza, hova George Orwell kilukatta az 1984 végén, hogy itt a, a pénznek és a hatalomnak a jelszavak csak a jelvényei. Tehát nincs már szó arról, hogy bármilyen ideológia, az tartalmi jegye lenne bárminek. Hanem az csak egy egy kulisza. Matrica? Logó, logó, érted? Logó, matrica, ilyesmi. De érted, nem a tehát nem a, gyurcsány a logó, meg az Orbán. Ja, ja. Hanem a liberalizmus és az illiberalizmus. Igen. A, a, a, a, a nemzeti érzület, meg a proletár internacionalizmus. Ezek a logók. És Orbán, meg gyurcsány, ők meg, ők meg fétis személyek. Fétis személyek, akik, akiket önmagukért kell imádni. Mindegy, mit mond. Mindegy, hogy most ez most egy nyugatos dolog, vagy egy keleti dolog. Mert ő az, aki megvéd minket az Orbántól. Az Orbán esetében meg a gyurcsánytól. Hát Hogy valójában van egy ilyen nagyon primer gyűlölet ezek iránt, de amikor meg kéne fogalmazni, hogy miért is utálom a gyurcsányt, azt a rovatot már kurva nehéz kitölteni. Ma 2008-ban töltöm ki, az ellenkezőjét kell beleírnom, mint amit 2018-ban. Innentől kezdve van még jelentése a politikának? Vagy már, és tudod, ez az, ami az egyetlen, az egyetlen csavarhúzó, amit ezt a szétnyűtt csavart még képes kicsavarni, meg becsavarni, az egyetlen, ami fogja ezt a széjjel csavart, az a cinizmus. A mindent átható cinizmus. De a tábor nem cinikus, az a poén, Érted? Nagy ja, a tábor egy része, igen. Tehát a trollfész, hogy ne. Tehát összeülnek a kemény magnak. A tábor, a... a tábor lehet, hogy nem cinikus, de a tábornak is tudnia kell erről. És tudod, úgy van a tábor ezzel, hogy mivel hogy minden megvan bocsájtva Orbánnak és Gyurcsánynak. minden. Mivel hogy megvan nekik bocsájtva akár a liberalizmusuk, akár az illiberalizmusuk, akár a Putinnal való haverkodásuk, akár az Európai Unióval való haverkodásuk, akár a Soros Györgyel való szopásuk nyalásuk, bármi. Bármi meg van nekik engedve. Innentől fogva, mi a jelentés? Mi az, ami, mi az, ami az, amit, az, amihez tényleg hűséges a tábor? Ez már semmi egyéb, mint egy mint egy mítosz. A mítosz, hogy a démontól a hős megvéd. És ugye itt a démon szerepére is ott van Gyurcsány és Orbán, meg a hős szerepére is ott van Gyurcsány és Orbán, és ez a mítosz ez, ez az, ami még él. Miközben ebben a küzdelemben a démon és a hős eh, antagonisztikus küzdelmében, aminek ugye van két olvasata, két nagy narratívája a felcserélt szerepekkel, ebben a küzdelemben mindkét fél, mindkét Kurzus, mindkét törzs, ha úgy tetszik. Érdekelt? Ebben a dilemmában szövetségesek. Ez az utolsó közös ügyük. Ez a dilemma. A kettőjük közti választásnak a, a feladványa. És a harmadik alternatívának a kiirtása tűzzel, vassal. Ebben szövetségesek. És ez a legsötétebb titkuk. Mindkettőjüknek. Na azért ne romantizáld ennyire. Uh, miért szerinted nem így van? De én értem, igen, igen csak már nagyon átmentél ilyen uh, lirizálásba. Tehát de miért nem így van? vitázál ezzel. De nem, nem a tartalmával vitázok, vicces volt ez a hogy no. ahogy, ahogy ízíted, ez ezeket a figurákat érted, ilyen, ilyen kázi ilyen sötét titkuk van. Tudod, ha ezt a mondatot hallom, hogy sötét titkuk van, nekem a romantikus regény. De, de szerintem az a sötét titkuk, hogy valójában tudod, Igazán nem akarják Ez nem sötét egymást. titok, basszus, ez egy hatalomtechnikai cucc. Na várjál, az, az, az, az, az, az egy sötét titok, hogy, a, hogy, az, hogy az Orbán Viktor valójában nem akarja a Gyurcsányt sitten látni. Hiába kampányolt ezzel 2010-ben. Hiába szavaztak erre, kétharmados többséggel, még a régi választási törvény szerint okay. a magyarok. Hogy igenis Gyurcsány Ferencet állítsák bíróság elé, kérjék rajta számon a... Véleményes, véleményes meggazdagodását, a költségvetés eltitkolását, a konvergencia jelentések meghamisítását, a magyar társadalom, a országgyűlés, a frakció átverését, a választási csalást, a szemkilövetést, stb. A stb. A a Orbán Viktor ezzel kampányolt 2010-ben. Megválasztották, és erre nem került sor. Nem kérte számon Gyurcsányon ezt. Miért nem kérte számon? Egyrészt azért nem, mert Gyurcsány többet ér neki, a parlamentben, mint a rácsok mögött. Másrészt azért, mert ő nem fog legyártani egy olyan precedenst, hogy ebben az országban valaki lopés után utána sitre megy. Az biztos. Hát, ö, igen, igen, igen, így van. Ja, ja, ja, ja, ja, ja egyetértek. De egyébként figyelj, Robi, azért, hogyha egy ilyen meggyőződésessel találkozol, és hogy te miért a miért Orbán Viktor? -t? Hát nézd már meg, hogy miket mondott ez régebben. Ak akkor az van, hogy Hát fiatal volt, még nem tudta... Kellett a pénz. Ö, nem, ezt ma, nem. Fiatal nem tudta, volt, kellett a pénz. Ö, ez a megváltozott... Pornószínészek szokták mondani. Tudom, Ilyen, magunkra, igen, igen, majd, igen, igen. Hát igen, igen. a nem pornós Oszkárt, akkor mondják ezt. Igen, igen, fiatal volt, és kellett a pénz, igen. Ö, tehát itt, itt, és megváltozott, tehát hogy idősödött, megkomolyodott, és megváltozott, és most már nem úgy gondolja. És miért nem adod meg neki ezt a jogot, hogy ő tényleg változott? Hát ő ban liberális... évvel előtt még fiatal volt. Liber... Nem, hát a 90-es évek vad liberalizmusából hosszú fejlődésen keresztül eljutott a nemzeti konzervativizmusig és a keresztény gondolkodásig. Igen, de valójában nincsen saját, saját fejlődési útja, hanem valójában mindig a körülményekhez képest az, ami... Tehát a körülmények kiadnak egy politikai racionalitást, amit neki követnie kell, és ő azt követi. Itt a körülmények determinálják az ő helyzetét. Hogyha a Gyurcsány 2008-ban nem találkozgatott volna rendszeresen a Putinnal, nem, nem próbálta volna a saját rendszerét megszilárdítani az orosz szuronyokra támaszkodva, Orbán Viktor nem lett volna nyugatos. Nem kellett volna annak lennie. Aha. Tehát a, ha, ha most Orbán Viktor... Nem ugyan, ugyanezt a politikát folytatná, nem ugyanezekre az orosz szuronyokra támaszkodva, meg a boxszerződésre támaszkodva próbálná a saját rendszerét megszilárdítani. Gyurcsány Ferencnek nem kéne az Európai Unió támogatásával felszabadítani a Magyarországot Orbán uralma alól. Nem lenne rá szükség? Nem. Az, az a politikai körülményrendszer nem ezt a reakciót kényszerítené ki. Igen, igen, igen, igen. Itt, itt determinizmusok vannak. Tehát a, sajnos arról van szó, hogy már senkinek nincsen szabad akarat, és most visszatérünk a legutóbbi előadásunk témájához. A szent szükségszerűség határozza meg a politikát is. Orbánnak nem áll hatalmában politikát választani. Ez a luxus a 21. században már senkit nem illet meg. Itt már nincsenek csörcsillek, akik hoznak egy döntést, és azt mondják, hogy én ezt fogom képviselni. Ez lesz az én politikám. Ennek a lehetősége már nincs meg. A körülményrendszer kiad egy szükségszerűséget, és ez a szükségszerűség határoz meg engem is, már amennyiben akarom a hatalmat és a pénzt. És hát persze, hogy akarom, mert harmadik tulajdonsága nincsen a, a 21. századnak. Harmadik zsákmánya, harmadik elsajátítható entitás nincsen. Tud, vagy a pénzt és a hatalmat ragadod meg, vagy ragadod el a politikának a nyomán, vagy a politika révén, vagy az se. De több nincs. De több az, azon azon, azon uh, morfondírozok most, hogy nyomatod ezt a, ezt a szöveget, amivel egyébként nagy részt egyetértek, hogy a hallatlan a olvasok így a, a Facebook oldalamon, a be, bedobok mindig valami posztot, és akkor ott mennek a, ki, ilyen olyan viták, hogy nekem nagyon-nagyon vegyes az ismeretség körül, és akkor a egy ilyen dk szimpatizáns régi kommunista ismerősöm, egy egyetemi tanár így, így írja egyik ilyen cikk kapcsán kitesz egy cikket, ahol a, a TGM, TGM írt most a, hogy a, az, az a fiatal kormány szóvivőt, hogy a faszban milyen Mát, Kocsis Máté, vagy kormány, ő az kormány szóvivő? Lófaszt, ő ezé de ki, ki dumált most Ja, fenyegetőzött a gulyás geri, nem a kocs, az más. Fenyegetőzött a gulyás azzal, hogy, hogy ha nem tarlós a szavaznak akkor lófasz lesz pénz a fővárosnak. Kámi teljesen egy világos egyértelmű üzenet. Oké. Okay. A ja, ja világos. A na a Igen. Na de erre jön. Na ez, izé, érted, a, a, a, a, a ilyen komment, meg egy ilyen, ilyen hogy a választások tisztaságát itt bemocskolják. Tehát baz meg hát, diktatúra van. Milyen választásokról? Ez, ez, az azt, jelenti, jelenti, választás, várjál, várjál, ez azt jelenti, be, hát. hogyha a Gulyás Gergelynek ez a gyilatkozata elmarad, <gül> akkor itt a választások azok tiszták lennének. Nem hát hát, most ezt bemocskolta a Gulyás Gergely. <gül> igaz? A tiszta választásokat. De de vár... olyan kurvára tiszta, hogy 1994-ben a Horni Gyula-Kunce Gábor koalíció tette fordulósá. Hát, hogyha az a kérdés, hogy miért kell itt minden áron összefogni, ugye? Összefogás. Összefogás. Hát akkor azért kell, mert ez egy egyfordulós választás. Sajnos a gazember elit úgy intézte ezt, hogy itt egy demokratikus intézményt, egy demokratikus jogot amputáltak, ezt a második fordulót, hogy lehetőleg a hatalomkoncentráció akadálytalanabbul mehessen végbe. Csak hogy ezt nem Orbán égtették, hanem még a 94-es kétharmat tette. Mert azt hitték, hogy örökké. Mert az, a, mert az, akko, az, mert, mert az akkori, akkori érdekeiknek ez felelt persze. meg. Tényleg olyan nagy a különbség? Bár ez, már ez a precedens is megteremtődött. Hogyan kell a kétharmaddal visszaélve ö, demokratikus intézményeket megcsonkolni? Tehát már ez, is, ez a precedens is megszületett. Tényleg annyira különbözik ez a két elit? Tényleg annyira különbözik ez a két, két harmad. Tényleg annyira különbözik ez a két rezsim? Na persze. Én egy posztomba felsoroltam a különbségeket. Van egy hosszú különbség felsorolás. Feudalizmus helyett vadkapitalizmus. Érted? Nerlovagok helyett milliárdos kisztitkárok. Hát hogy ne lenne különböző? Hát persze. Putyin helyett Putyin. Van, ami nem változik. Azért... Ja, de az más Putyin volt, mint a mai Putyin. Hát egy sokkal jobb Putyin volt. Az az igazság. Az egy demokratikus Putyin volt. Igen, ez meg egy fasiszta. Na az igazság az, hogy Magyarországon azóta megváltozott a rendszer, és ez magához rontotta Putyin elvtársat is. Hát a... Önmagában, hogy már nem a gyurcsányjal találkozik három havonta, hát fasizálódik maga Putyin. Hát ja. Ekkora a felelősségünk. Na szóval, mindegy, azért, azért hoztam ezt az ismerősömet, hogy ez, tudod, ez a őszinte felháborodása a választások tisztaságáért, miközben korábban ő is folyamatosan mondja, hogy itt diktatúra van. Hát de az meg mi a fasz csodálkozol, ha, ha diktatúra van? Ha hát diktatúra van, akkor meg mit háborodsz föl a választási tisztaságon? Nevetséges, hát abszurdum. Na, ennyire nem, és ez egy egyetemi tanár. Tehát, hogy ne, egyszerűen az meg tehát nem gondolkodik itt senki. Nem gondolkodik. De ez nem ugyanaz a dupla gondol? A dupla gondol. Arról van szó, hogy, hogy diktatúra van, ha az a jó hivatkozás, ha az a hasznos, és hát a választások, Demokrácia választás a választás van, választások tisztaságát mocsgolja a... be Gulyás Gergely, hogyha ez egy jó hivatkozás itt és most. Tehát én a hivatkozásom viszonylatában válok azzá, aki vagyok. Ilyen értelemben a gondolatszabadsága az megsemmisült. Már nem engedhetem meg magamnak a hiteles analízist, vagy azt, hogy a dolgokat annak lássam ami mert ha annak látom ami akkor ez bizonyos relációban, bizonyos kontextusban meghatározott körülmények között nem hasznos a számomra. Ezt nem engedhetem meg. Tehát a világot is az Orbán rendszerti szuperpozícióban kell tartani. Függően attól, hogy itt most a diktatúra az, ami haszno, hasznos az én számomra, vagy a választások tisztaságát mocskolta be Gulyás Gergely. Tudod, hogy hívják ezt? Pragmatikus komplementer logika. De akárhogy is a pragmatizmus, az mindig a, tehát, tudod, a pragma az azt jelentette, hogy van valamiféle cél, amit szolgálok ezzel. Jó, akkor... Ez biztos hogy, pra... biztos, hogy pragmatizmusnak nevezhető, amikor már nincsen cél, csak a pénz és a hatalom. Maga a pragmatizmus jelentés módosulása az a 90-es években már ebbe az irányba ment, hogy csak a pénz és a hatalom. Tudod, de akkor az opportunizmus és a pragmatizmus az miben különbözik egymástól? Ö, szinonimák lettek. Noha a pragmatizmus. Nem, jelentet, nem ezt jelentette. Nem, nem, nem ezt jelentette. Még és... filozófiában is ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy fogalom a pragmatizmus, érted? Csak a közbeszédbe ezzé vált. A Mi, pragmatizmus és az opportunizmus között én úgy gondolom, hogy eredetileg az volt a különbség, hogy a pragmatizmus az bizonyos ö, céloknak a hasznos teljesülése érdekében való racionalitást jelentette. Így van. Az opportunizmus, az pedig az elftelenséget. Akkor nevezhetjük viszont utilitárius komplementer logikának a pragmatikus helyett. Azt hiszem, hogy a különbség az, hogy a pragmatizmus esetében a teherautón még volt rakomány. Az opportunizmus, az meg azt jelenti, hogy legfeljebb pénz és hatalom. Igen. Igen. Tehát érjünk vissza a, a, a kiindulási pontra. A Érted? Tehát itt az, azzal kezdtük, hogy felsoroltunk országokat. Aki és, tagjai az illiberális és internacionáliai. És megállapítottuk, és megállapítottuk, hogy a keleti blokk olyan országokra terjed ki, így újra szerveződve ebben a lazább szövetségben, mint akár Törökország, akár Izrael, akár Brazília, akár a Fehérház, akár a fülöpszigetek, amivel kapcsolatban Sztálinnak, Brezsnyevnek, Mao tse Teng Xiaopingnek nem lehettek ilyen vérmes álmai. Soha. Egy, a, a, ö, olyan olyan ö, fokú lett az, a, a, a keleti blokknak a befolyása, amilyen sok tekintetben a sztálinizmus meg a Maoizmus idején sem volt. Tehát most győzött Szálin elvtárs? <gül> Tulajdonképpen Szálin elvtársnak a, a karikatúrája győzött. Grilágos. Tehát nem egy Sztálin elvtár győzött, hála Istennek tesszük hozzá, <gül> hanem ez a, ez a, ez a Putyin elvtárs győzött, ez a Szálin nosztalgiája győzött. Igen, igen. E, és tudod, az az érdekes, hogy miközben Putyina, látod, ez is egy ez is sajátos szuperpozíció. A Putyin például a bolsevizmus és a Szárizmus. És a reakciós cárizmus között áll ugyanebben a szuperpozícióban, ahogyan tégyél a polgári liberalizmus és a forradalmi szocializmus közti szuperpozícióban. Putyin uh, Oroszországába egyaránt büntetik, hogyha te szidod, vagy egy ortodox templomba mit illetlenül viselkedsz. A puszi riots a tagjait deportálták két évre, mert egy punk pankvizét performance hajtottak végre egy a templomba. És azért komoly, tehát két év Szibéria járhat azért, hát egy te ortodox templomba, amit csinálsz. Az annyira, szidod, hogyha a szidod, ott mondjuk ez nem, de, de ugyanúgy bűnti érte. Tönkretesznek, kirúgnak, meghurcolnak, egy történész például nemrég em, emiatt izé tíz Oroszországban Oroszországba, meg kurcoltak. Sztálin az oké. Okay. Ez olyan, mint a középkorban nem csak az Isten káromlást büntették volna, hanem a sátán káromlást is. Tehát azt mondod, hogy kurva sátán, és jön az inkvizíció, és ki, és letépkedi a végtagjaidat, mert hát basz ki, azért az egy szent dolog, hát sötét, de hát igen, így van, így van. Na jó, de hát ilyen nem volt. Így van. Ilyen de, de világ ilyesmi, nem ilyesmi, volt. Ilyesmi, ilyesmi. Tehát, tehát no, ilyen putyíró. Igazából, ne, ja, jó, de ez, várjál, ez is opportunizmus. Hát persze. Ne, e, e Mert el... az orosz birodalmiságot képviseli mind a kettő. A hatalmat. Ő, tehát... Önmagában a hatalmat. Ajaj. Hogy most ez mit jelent, meg mi a, tar a tartalma, az pont, pont szöges ellentéte az egyik a másiknak. De mind a kettő a hatalmat, és Oroszország anyácskát jelenti valamikor az időben. Oroszország anyácska... Oroszország anyácska, ez egy, ez egy, ez egy, egy ideológia mondok egy hasonló, Mondok egy hasonlót. Kínában ö, hajlamosak küldözni a kereszténységet, és nyomatják a kínai buddhizmust. Mert az a régi, tehát ilyen nacionalista szempontból, tehát az a, az a, az a kínai kultúrának a, tehát ez, ez az amaz, de közben meg kötelezővé teszik Marxot, meg a kommunista kiáltani, minden pártagnak elolvasni, most megint. Tehát nyomadják a bolsevik Dumát, és támogatják a buddhista kolostorokat, meg még mellett a konfuciánus cuccokat, amit a bolsevizmus írtott. Érted? Pontosan ugyanaz, mint a egyszerre való Sztálin kultusz, meg a olyan ortodox, cárista, keresztény, akármilyen kurzus. Érted ennek a kettőnek? Kínában dettó ugyanez van. Magyarországon azért ez még nincs, vagy ez nincs. Ez olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy mit tudom, tisztelni kell Kádárt is, meg... Hortit is egyszerre. Lehetőleg egy ünnepen mondjuk. A sajnos ez azt jelenti, hogy a 21. században nincs már többé választás. Az opportunizmus alternatívája az opportunizmus. Tehát az elvtelenség helyett választhatsz elvtelenséget. De az elvek már nincsenek megengedve. Egyik oldalon sem. De elveknek hazudják őket. Szigorú elveknek. Tehát az, hogy megbüntetnek téged, hogyha te illetlenül viselkedsz egy templomba, az látszólag Vágod? Az látszólag egy nagyon durva elvi kérdés. A, ami engem... Értékrendbeli, érted? De, de mégsem az... a Hát persze, persze. De engem, engem az, az is rettenetesen irítál, hogy a baloldal, a baloldali sajtó, de mondhatnám a liberálisat is, mert ugyanúgy nem jelenti azt. Mindegy. Igen. igen. E... Amit annak hívnak a igen az... igen, az következetesen az illiberalizmust, azt populizmusnak nevezi. És így, így nevezi meg, hogy a populisták, a populizmus. Tudod, honnan ered ez? Emlékszel a 90-es évekbe? tudod, csináltam -e, egy poszkádárista neoliberális közhelyszótárt, ami annak idején nagyon tetszett neked. És, és ott, ott felsoroltam ezt is, hogy populista. A neoliberális közgazdászok meg ezek a nagy megmondó emberek, akik tudod, az Egyesült Államok tökéletességét és a történelem végét és a szabadpiaci gazdaság szentségét és mindenek felettiségét nyomadták, meg ezt az ideológia nélküli szakértelemdúmát. Na, ők populistázták, akkor, akkor ők populistáztak mindenkit, aki kétségbe vonta a neoliberális dogmákat. Ha emlékszel erre. Én na, meg szeretném, én jelezni, hogy a, én szeretném jelezni, hogy a balliberalizmus. Az ugyanolyan populista, de ugyanolyan populista, mint az illiberalizmus. De ugyanolyan populista. Minden vonatkozásában. Most hadd idézzem fel a, a Botkalászlónak a tavalyi kampányát, fizessenek a gazdagok. Plakátkampány. Vagy had idézzem fel, mondjuk Karácsony Gergelynek a Tiborc adóra vonatkozó programpontját. mi ez, hanem a legsötétebb, legellajasultabb populizmus. Tényleg. És most ezek csak példák itt honról. A baloldal ugyanúgy populizmusban utazik. Ugyanolyan olyan ordas populizmusban. Mi a populizmusnak a, a definíciója, hogy értjük, hogy populizmus? Egy bonyolult kérdésre, egy bonyolult problémára, egy túl egyszerű választ ad. Annyira egyszerű választ ad, hogy az a válasz arra a problémára már nem alkalmazható. Nem csak, nem csak egyszerű választ, a népszerű választ. Egyszerű és népszerű választ. A populusz, igen. a nép, ugye? Tehát népszerű azért, mert hogy az úgy az egyszerű embereknek tetszik. Igen, de alig ha véletlen, hogy az embereket egyszerűnek, a programot népszerűnek nevezed, ez a kettő azért azt gondolom, hogy kéz a kézben jár. Tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a politikáról való modern, sőt, posztmodern tudásnak az egyik alapvetése, hogy az egyszerű a népszerű. Persze. Tehát a, akár a soros terv, akár a Tibor Czadó. Tehát ezek az egyszerű válaszok a, a súlyos rendszer szintű problémákra. Ez maga a populizmus. De ezt megérti mindenki. De hogy akkor, tehát arról van szó, hogy a, a baloldali euh, média, meg a baloldali nevezék az e, lehasította a saját populizmusát, és a saját populizmusát nem látja, vagy nem hajlandó észrevenni, és elnevezi a másik oldalt populizmusnak. Mennyiben is populista? Nem hajlandó. Szerintem kurvára tisztában vannak vele, hogy ők is azok. Szerintem ez csak a dupla gondol vonatkozásában lehet így. Tehát, hogy tisztában vannak vele, de abban a pillanatban, hogy nem érdekük tisztában lenni vele, elfelejtik. Abban a pillanatban, hogy megengedhetik maguknak, hogy elismerjék, elismerik. Tehát ez a, megint a szuperpozíció. Uh -huh. Önmagában... Meghamisítjuk a szavak jelentését annak érdekében, hogy ideológiailag, sőt, ideológiailag hatalmilag és pénzügyileg jól jöjjünk ki belőle. Hát tulajdonképpen a, a rendszer ideológusai, ha volnának ilyenek, ha volna ideológiája, ugyanazt a, azt a szellemi, ugyanazt a szellemi szélhámosságot hajtják végre, amit a rendszer Legutolsó sajtó lakájai. Teljesen ugyanazt. Hát egyszerűen a. A. A. a valójában azt vonják kétségbe, hogy a realitás az nyelvileg leírható. Ezt vonják kétségbe. Hát tulajdonképpen teljesült az, amit Orwell megjósolt, hogy a, a hazugság az igazság. A hazugságból lett az igazság. És hogy valójában a hazugság tökéletesen és maradéktalanul igazságán nem esült, pedig azáltal, hogy a két egymással vetélkedő, egymással rivalizáló hazugság minden mást, ami akár csak valóság hiteles analízisét nyomaiban tartalmazta, gyakorlatilag már a kiszorított. Ö, figyelj, még egy szót a. Erre a, most már harmadszor kísérlem meg az internacionális, És a velük szemben álló másik erő, amit ugye szintén nem tudunk megnevezni, liberális, radikális, progresszív, kultúrmarxista, kultúrbalos, akármilyen kultúrbalosnak szoktam az egyszerűség kedvéért. Uh, mert, mert, mert, mert olyan, mint a forradalmi baloldal, de nem gazdasági, mert a kapitalizmus nem vonja kétségbe, sőt, a nagy cégek támogatják ezt a cuccot. Lásd a Coca-Cola legutóbbi kampányát, érted? Tehát brutális, izé, transznacionális cégek állnak ilyen kampányok mögött, de balos, mert ilyen forradalmi meg alapértékeket újra tehát ilyen alapértékeket megkérdőjelező, meg egyébként. Na, ezért szoktam a kultúrbalt használni. Amit aztán a balos ismerősen kikérnek maguknak, de hát nem tudok jobb kifejezést. Szóval... Kéne liberálisnak lenni, és akkor ja, ja, ja, ja. kérhetnék. Igen. Szóval, hogy egyrészt ez, ez szintén leírható-e országok szövetségébe, vagy ez egy más szinten ö, megnyilvánuló jelenség? Tudod, mert nekem eszembe jut, hogy Kanada, meg Svédország, meg Nagy-Britannia, Franciaország, de hogy ez, ez Németország, de hogy ez, ez, ez, ez szintén esetleg így territoriálisan behatárolható, mint az illiberalizmus? Szerinted? De egyre bátortalanabbul abból ki ilyeneket az ember elnézve a Brexitet, elnézve Igen. a elnézve a Trumpot, elnézve azt, hogy hogy a nyugati világ, a nyugati világrend, az ezeket a ezeket a ránkásokat tanúsítja. Tehát van ez a vonaglása vonaglása. Olyan, ez mi... már nem mozgás. Ez már nem egy célirányos mozgás valami felé, <laughs> hanem egy vonaglás, és ennek a rándulásai, azon, amiket feljegyzünk, ilyen rándulás a Brexit, ilyen rándulás Trump. Igen. Ezek a, és ez a rángás, ennek az intenzitása természetesen fokozódik. Hiszen most ez a, ez a világfolyamat. Ha úgy tetszik, ez, ez, a, ez a rángás az ú, új ideológiamentes történés. Uh -huh. Ez lépett a történelem helyére ez a ez a céltalan ö, ö. Rangás, valójában a rángás célja az, hogy esetleg akkor át hogy leverjem a poharat az asztalról. Jó, mert a poharat se sem se megtölteni, se meginni, se, se kivinni, se behozni, nem tudom, mert ahhoz már nincs erőm, ahhoz már nincs hozzáférésem, de talán, ha elég nagyot rándulok egy ilyen Brexit által, vagy elég nagyot rángok egy ilyen Trump által, talán leverem a poharat az asztalról, a pohár összetörik, és akkor majd lesz valami. Valami. Máshogy talán valami, értem. ami megint történelem lesz. Má mert, a, mert talán a, a pohár leverése az asztalról talán majd emlékeztet a történelemre, és az majd talán kivált valami történést. Máshogy teszem fel a kérdést. Ha már azzal kezdtük, és te hoztad azt a metaforát, hogy, vagy hasonló analógiát, hogy új KGST és új izé, um, Varsói szerződés, van-e új Idézőjelbe NATO és közös piac. Az illiberalizmussal szembe. Vágod. Merkel és Macron, Tengely tekinthetőe e ilyennek? Svédország, Trudeau tekinthető-e Én azt gondolom, hogy tekinthető. Tehát akkor van teritoriális megnyilvánulása is. Igen, és, azt gondolom, igen, igen, és én azt gondolom, hogy ennek a szíve... A, a a, ennek a szíve az Kalifornia állam. És a... <gül> Ott van a főváros Kalifornia. Én azt gondolom, hogy, én azt gondolom hogy ennek a nyugati, nyugati liberális világrendnek, ennek a... De, a, a... de vajon a hippizés, San Francisco meg Kalifornia volt, ugye? Igen, a... Igen, igen. A, a, a, a Szilícium Ja, tudod, hogy a szilíciumvölgy az a hippi, Igen, Aha. de tudod, az a... San Francisco a hippiknek a tanája volt. Kalifornia addig... is minden ilyen izének, érted? Fűves, Egyért drogos, egyértelmű. New Age, tudod, boszorkányok, egyértelmű, hippik, minden az a hippiknek volt a tanyája a San Francisco egészen addig, amíg nem jöttek a japik és a hippiket nem szorították előbb, előbb Portlandbe, majd Seattlebe. Aha. És a helyükre nem települt be ez az IT-s elit. Aha. Ma már az az IT világnak a centruma, Kalifornia és jelesül San Francisco. Aha. Nem a hippiké. Tehát tulajdonképpen a hippik helyét a jappik vették át. Ilyen értelemben a... És ők lettek viszont a bal oldal is. Az, a, a a társadal, ilyen értelemben a társadalmon kívüliség helyére belépett a szupertársadalmak. A, a, a, a, a társadalom fölöttiség. A társadalom van. Pontosan. Ö, a társadalmakból nem kilépni kell, és nem, nem új társadalmi szerveződést képezni a családdal szemben, a kommunából, hanem a feladat a társadalmaknak új normákat gyártani és írni. Ezek az applikációk. Az applikációk, meg, a, meg az IT szektornak az újabb és újabb innovációi, okos eszközei, és, és különböző, különböző szolgáltatásai, azok, amelyek a, az, az új messianizmusnak az üzemanyagát képezik, meg a hivatkozási alapjait. Ehhez kell felemelni a társadalmakat. Vagy ezek, ezek által emeljük fel a társadalmakat, ezek révén emeljük fel a társadalmakat önmaguk fölé, egy, egy olyan szintre, egy olyan fokra, ahol, ahol az új ember megszületik. Hát itt, még van, itt még van egy messianizmus. Itt még van egy messianizmus, és ez a messianizmus még, még meg fogja harcolni az új embert. Még meg fogja... A romlott trollfészsel. Igen, igen, igen. A, a, romlott, a, a probléma tudod az, hogy a romlott trollfész, az sokkal kevesebb, ö, ö, az sokkal kevesebbet tart az emberről, mint ami az ember. A, az IT szektor az meg sokkal többnek szánja az embert, mint ami az ember. De ez a sokkal több, ez, ez már azért láttuk kétszer is. És fogjuk látni. A történelemben, sokszor, mert ugye a, a, ugye, ugye a nemzeti szocialisták is többre szánták az embert, mint ami az ember. A bolsevikok is, is többre szánták. A is többre Persze, hogy ez a, ez a több, ez tényleg több, de hát ezzel kapcsolatban legalábbis vannak kétségeink. Minden esetre az ő, ő ideológiájuk szerint az több, Többre szánták az embert. Egy valami biztos, hogy a meglévő, tényleges húsvér ember, a megváltott ember, ha úgy tetszik, az új ember, a krisztusi emberben, aki az az ember, aki nem szorul megváltásra, mert megváltott, ugyanakkor meg nem elzülött állat. Tehát nem az, amire Putin tartja, de nem is az, amire Trudó, ebben egyikük sem hisz. Ebben nem hisznek. De mi hiszünk, úgyhogy ez volt az apu, azért iszik, mert a sírsz Folytatjuk a jövő hétnek. Jó éjszakát.